Jó reggelt. Jó reggelt. Böled Na csak, mit, mit, mit álmodtál? Azt álmodtam, hogy tervezett úti célunkra egyedül valamiért elutaztál, mert valamit ott meg akartál nézni, és gyakorlatilag 48 vagy 72 órán belül vissza is jöttél. Ja. magában nem kis logisztikai teljesítmény. Ne, a dolognak az a lényege, hogy, hogy, hogy viszonylag rövid időn belül, de, de az államnak nem ez volt a, a központi magva. A feleséged is benne volt valahogy, mert azt hiszem, hogy őt is meglepetésként érte, hogy elmentél, meg senki nem értette, hogy most ez, de te teljes nyugalomban, tehát mondtad, hogy erre szükség van, talán menet közben is beszéltünk még, Teljesen meglepődtem az álmomon, próbáltam értelmezni, de messzire nem jutottam. Te szoktál álmodni? Mindenki szokott álmodni. Ezt én értem, de nem ezt kérdeztem, hogy mindenki szokott -e álmodni. Azt kérdeztem, hogy te szoktál -e álmodni. Én egyébként találkoztam már olyan emberről, aki azt mondta, hogy nem álmodik. De ő csak nem emlékszik az álmaidat. Hát az igen elegendő. Oké. Okay. Persze és hiszel az álmokban, te az álomfejtésben? Abban hiszek, hogy az álmoknak valószínűleg van valamilyen funkciója az ember agyának a működésében, de abban nem hiszek, hogy előrejelez dolgokat, vagy, vagy mélyebb értelmet tartalmaz, annál, mint hogy az agyat újra rendezi az élményeit. Annak idején a pszichiáterem igen elégedetlen volt velem, mert azt mondta, hogy amilyen mértékben én nem működöm vele együtt az álmaimnak a megfejtésében, ez nem egy effektív elégedetlenség volt, ez inkább egy verbális kifejezése az ő véleményének, az, az leginkább azt fejezi ki, amilyen mértékben nem hagyom, hogy megközelítsük, megközelítse, megközelítsem azt, ami egyébként az én mozgató De mit, mit jelentett az, hogy nem működtél együtt? Hát, hogy az álom elmesélése után olyan asszociációkkal kellett volna ugrálnom, amely ezt az egészet valamilyen módon kontextualizálja, olyan szöveg vagy más környezetbe helyezi, amely az álomnak a megszületését egy. Egy egészen más térbe viszi át, ahol ha ahol nem is értelmet nyer, de lesz neki egy olyan leírása, amely leírás egyébként önmagából az álomból, csak ha elmeséled, nem következik, mert ahhoz a te elemzésed, vagy a te asszociációid is szükségesek. Hát én ebben vaskalaposan melletted állok, nem. Ilyenfajta álomfejtésben sem hiszek bele, lehet, hogy most sokakat magamra haragítok, de. Nem gondolom, hogy ilyen közvetlenül felfogható értelmet ki lehet olvasni álmokból, mint ahogy mondjuk a pszichonalizis azt sugalja. Nem tudom megmondani, tényleg volt bennem egy ellenállás. Leginkább olyan érzésem volt, mintha valami nagyon nehéz dolgot kellene fölemelni, holott azt hiszem, hogy ezt egészen másféleképpen kellett volna megélnem, de nem sikerült, aztán egy bizonyos idő után letettünk róla, beleértve, hogy volt egy idő, amikor, ha álmodtam, akkor volt mellettem egy papír és egy toll, és leírtam. De már nem volt könnyű visszaaludni, de ezzel együtt megtettem. Próbáltam együttműködő lenni, elvileg nem azért jártam sziáterhez, mert az jól hangzott, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy az bizonyos problémáimban segítséget nyújt. Úgyhogy ezt álmodtam rólad. De nagyon barátságos állam volt. Nagyon. Uh -huh. Aztán amikor felébredtem, akkor szembesültem azzal, hogy a szerkesztőségek azok nem teljes mértékben uh, úgy kezdik az életüket, ahogy a világpolitika alakul, mert hogy Izrael megtámadta Iránt, azt hát a hazai internetes újságoknak, a, 90, a mérvadó fórumoknak a 90 a elmulasztotta, és meg kellett várni, amíg a szokásos napi rendben el nem kezdik a munkájukat, és ebben van valami tragikomikus. Beleért, hogy az internet az ugye a nap 24 órájában rendelkezésre áll, bár a telefon és a telex is rendelkezésre állt, meg a telefon korábban. Mm. Neked hanyadik hír volt a háború? Első. Tehát nekem be vannak állítva mindenféle ilyen, hogy hívják ezt magyarul, ilyen gyors értesítések, nagyon sok nemzetközi sajtótármékre, úgyhogy amint ránéztem a telefonomra, ez volt az első, amit láttam. És -e? Fél hat, talán. Igen, fél hatkor már ez hír volt. És aztán Igen. utána hovasta? Persze azóta is, azt jövettem. A Al a közvetítését szakítottak most félbe. Aminek a közvetítését? Aljazeera. És mit lehet látni? Mit Lát, mi azt hogy mindenki próbálja próbál felnárkózni, felmérni ennek a következményeit, felmérni azt, hogy az Egyesült Államoknak mi itt a szerepe, hogyha van neki egyáltalán felbecsülni azt, hogy irány hogyan fog, hogyan akar, hogyan tud reagálni, milyen hosszú távú következmények lesznek. Néztem külön az, az olajárakra gyakorolt várható hatást, mit jeleztek előre hónapokkal ezelőtt, amikor ezt latolgatták, hát ilyesmik, ilyesmiket. És mit láttál az olajáraknak? Érdekes dolog, hogy, bocsátás, csak így megérzem, hogy egy ilyen esetnél a civil áldozatoknak a kérdése az mennyire átul van a sorban. Ez nagyon, nagyon furcsa nekem. Tehát, hogyha Európában történne egy ilyen, akkor valószínűleg az lenne a írnak az első bekezdésében. Itt pedig már eleve időben sok kellett várni, hogy valaki azt felvesse, hogy egy közel 10 milliós mondjuk, tűnő lakott területeken, végrehajtott csapásnak ilyen civilázatai lehetnek. De ez csak egy érdekes diszkrepancia. Hány írnak? Hát nem lehet még tudni, azt lehet tudni, hogy voltak sokan, tehát ezek nem elszigetelt csapások voltak, de nyilván még zajlik a kártvármérés. De sokan. Valószínűleg sokan. Bocsánat, volt valami eredeti kérdés, hogy csak elterítettem a akkor légyektelen volt, ha közben nem. megszűnt. És a civil áldozatokról mit mondanak? Mondom, eddig azt láttam elsősorban... Én azt olvastam, a... hogy vannak gyerekek is. Igen, ez, ez volt az első, amit amit, amit De hát, ahol vannak gyerekek, ott vannak felnőttek is nyilvánvalóan. Ezek rakéták voltak, vagy pedig repülőképekről indított rakéták, mert... Ezt nem olvastam, de nagy valószínűséggel nem repülőgépről indított rakéták lehettek. Nem tudom. Ez egy nagyon kiterjedt akció volt, amit én láttam eddig az, hogy voltak rakéták, voltak drónok. Így volt valamilyen országon belüli titkosszolgálati operáció, vagy hadművelet. Tehát, hogy egy szokoldalú támadás volt. Arra találsz magyarázatot, vagy úr, nincs jelentőség, hogy miközben lehetett tudni, hogy ez a támadás bekövetkezik, sőt, uh, szinte biztosra vehető volt, hogy ez a, ezen a napon valamilyen időpontban bekövetkezik, hogy uh, Teherán ilyen mértékben volt védtelen, vagy ez egy rossz fogalmazás, vagy... vagy hát... Nem vagyok jó politikai és már túlterjeszkedem a saját kompetenciában, de azt mondják elemzők régóta, hogy valószínűleg annak is a, vagy az is a, az oka ennek a támadásnak, hogy most következettben, de hogy régóta nem volt ilyen alacsony szinten az iráni védelmi kapacitás. Tehát, hogyha valaki ilyesféle szántaja magát, akkor arra most volt a jó, jó időpont. Ha jól látom, akkor ez egy nagyon régóta előkészített támadás volt, tehát nem... Még csak nem is, azt, nem is azt lehet mondani, hogy májusban kezdtek el foglalkozni vele, tehát én nem, nem tartom ezt nagyon meglepőnek, hogy, hogy, hogy ez vételenül érte őket. És hogy vajon egy ilyen támadással ki lehet-e iktatni azokat a faktorokat, amelyek megakadályozzák iránt abban, hogy atombombát állítson elő? Hát erre azt mondták korábban ellenzők, hogy valószínűleg egy támadás az ez nem lesz elegendő, sőt, Viszont azt nem tudta senki megjósolni, hogy ez ilyen széles körül. Ezt ez a helyes válasz az előző kérdésedre is, hogy, hogy, hogy a vételségnek az is oka volt, hogy én nem láttam olyan kalkulációt, amelyik ilyen kiterjedtségű. Hát gondolj bele, hogy hat hogy, hogy helyszínnek a megtámadása mellett itt sikerült megölni a vezérkari főnököt, az iráni forradalmi vezetővé. tehát ezek egészen komoly logisztikát igénylő beavatkozások. Igen, nem is nagyon találok rá a magyarázatot, de... Hát erre, erre mondom azt, hogy, hogy itt, egy, itt egy komolyabb belföldi tervezés előzte meg ezt a dolgot, ahhoz, hogy, hogy azon a lehessen az ő tartózkodási helyüket, egy időben lehessen végrehajtani sikeres támadást, tehát ez egy elképesztő, elképesztő művelet Ez nagyjából ahhoz hasonlítható szerintem, amikor a Hamas lefejezték. Ja, 2020 mi az az októberi támadás után? Azt nézem, hogy Tel Aviv teherántól milyen messze van. Mert hogy hogy hogy van? Igen. Hát a messze, tehát nem nem nem közeli, ez egy 1000 hát kilométeres látcsarny, tehát egy 2000-3000. Igen. Két 2000 kilométer. És van köztük néhány ország. Igen. Igen. A gut? Persze, persze. Hát ki az, aki nem, nem aggódik? Hát azt látom, hogy a nyugati kereti sajtó abban egyetért, hogy, hogy azért most jelentősen megnövekedett egy olyan eszkalációnak a veszélye, ami erre régóta nem volt példa. Most mindenkit majd állásfoglással kell kényszeríteni. Mindenkinek ígéretet kell tennie, hogy hova áll, hogyha itt további eszkalációvállható, persze. Szerintem különöse, tehát európai szemmel különösen fenyegető az, hogy az azok hogyan alakulnak középhosszú távon. Igen, persze. Én tegnap tankoltam. Nem, tegnap előtt. Ha, de mondjuk szóltam, jelentős mennyiséget nem vettem. Aha. Hát igen, valószínűleg most már elképstőenek, hogy... Hát nyilván van ennek egy érzelmi oldala, tehát itt két olyan országról van szó, amelyik személyesen közel áll a Ez mind a kettő, független attól, hogy ők mennyire gyűrülik egymást. Olyan városokat éltek, csapások, ahol én voltam, amik közül az egyiket a világ legszebb városának tartom, legalábbis azok közül, amiket, amikről valamilyen benyomásom van. Nem, nem, én. Én. nem, nem, nem volt egy kellemes Hogy hív, hívják ezt a helyet? Ez van. És azt is támadás igen, igen, ott van egy van egy ilyen nukleáris üzem. Szóval meg nem mond rá neked, hogy a városnak melyik részén, de ez is egy, egy elég sűrű lakott, több milliós város. És hát olyan gyönyörű építészeti öröksége van, hogy az, és ami, amilyen történelmi hagyomány van mögötte az, az, az egyszer lenyűgöző, és kicsit fáj, fáj belegondolni, hogy ott most mi, mi történik. Én a szíriai polgárháborúval voltam így azokat a helyeket, illetően ahol annak idején én voltam. Igen, nekem az egy nagy mulasztásom, hogy nem tudtam előtte oda eltogatni személyesen Szegény Ukrajna most háttérbe vonul Oroszországgal együtt? Hát a vezető hírekben egészen biztos, bár nem hiszem, hogy ezt így fog maradni, de például az olajáraknak az emelkedése az őket úgy bevágóan tudja érinteni. Itt kérdés ugye az, hogy majd mit fog kezdeni Irán a hormúziszorossal, mit fognak kezdeni az alajtermelő Tehát nagyon, nagyon sok olyan kérdés, amire érdemes figyelni, hogyha valakit mondjuk az ukrajnai háború érdekel. szaud -Arabia mozdult? szaud hát, elítélte a támadást, de hát ő itt, itt egy delikált helyzetben van, mert most az egész különöket el fogja ítélni élesen Izraelt, és nagyon Határozott állásfoglalásokat fognak követelni, elsőszorban szóval a lakosság részéről, és ugye Szabodarábia nem az az állam, amelyik olyan közeli, jó szerelmi viszonyban van, hogy, hogy ebben nagyon lelkesen szaladjon előre, nem beszélve arról, hogy az Egyesült Államok fő közel-keleti de hát ilyenkor ő nem tehet más, mint hogy elítéri magát a támadást. Nem jó megsértésének hívta, tehát megtették, amit az az én azt olvastam, hogy azt mondta Trump, hogy ha megtámadják Izraelt, akkor Amerika megvédi. Igen. Igen, hát ez egy érdekes szituáció, mert a... Hát erről most me, me, megy nagyon a spekuláció, hogy mennyit tudtak, támogatták-e, ha támogatták, akkor milyen módon. De hát az elmúlt heteknek hónapoknak az amerikai külpolitikai irányvonával azért az egyeteműen szembe megy ez a, ez a fejlemény. De ez érdekes lesz majd felfejteni, hogy hogy ők hogyan, hogyan visszagyoltak az egész folyamathoz. Mármint, hogy Izrael nem alkalmazkodott az Egyesült Államok külpolitikai irányvonalához? Hát látható, hiszen most a nagy téteket tettek arra, hogy sikerül visszajönni, a, vagy hát visszajöltek a tárgyaló asztalhoz, hogy jó, nem akkor vasárnap, vasárnap igen lehet nap, volna egy következő forduló. Nem, fordoró. a Pitkov azt mondta, hogy ő még bízik abban, hogy, hogy, hogy ez létrejön. Hát, oké. rá. Sok sikert. <síthat> Gondolkodsz-e azon, hogy mit fog okozni az ellencsapás? Persze, persze, hát mindenki. Ugye Izrael gyakorlatilag tényként kezerű, hogy lesz ellencsapás, a kérdés csak az, hogy, hogy mikor és milyen, milyen kapacitásokkal, meg milyen sikerrel. Itt ez egy, tehát hogy, hogy Izrael féltő szempontból nézve, nekem a írtam, hogy, hogy, hogy azért hogy egy egyenlőtlen küzdelem, tehát Irán az nincsen felkészülve ilyen intenzitású és ilyen precizitású ellencsatása, több országon keresztül kellene juttatni egy felkészült országra. Hát igen, csak az a hát kérdés, az, hogy, a hogy napokon... Izrael azokkal a szomszédos államokkal, amelyekkel jelenleg hadilában áll, hogyha azok mind egyszerre ellene fordulnak, beleértve a gázai helyzetet, hogy akkor egyébként mire képes egy izraeli hadsereg még amerikai támogatással együtt is, beleértve, hogy ha ez itt most egy hagyományos lebolonyolítású kéfejjelcse lenne, én biztos arra biztatnám az embereket, hogy, hogy, hogy, hogy keresnék izraeli kontaktokat, hogy milyen érzés lehet az, amikor valójában Uh, ott most a békétlenség, uh, most a teheráni támadás vagy az iráni támadás az csak fokozza, de az elmúlt időben uh, ott béke, bár béke úgy általában Izraelben ritkán szokott honolni uh, hosszú időn keresztül, de azért ez a lázas állapot, ami ott van, hogy ezt a hétköznapi szintjén hogyan lehet megélni, én elképzelni se tudom. Hozzáteszem, hogy természetesen nem tudom igazán elképzelni azt sem, hogy milyen lehet Kijevben vagy Ugyesszában élni. Én azt láttam egyébként, hogy az izraeli sajtóból egy ilyen eléggé homogén kiállás van az akció mellett. Az is egy érdekes kérdés lesz, vagy én nagyon kíváncsian figyelem, hogy milyen információkat fognak megosztani arról, hogy miért ítélték ezt tényleg egy szürgető és halaszhatatlan beavatkozásnak. E, e, e felől a, a, a, a megállapítások elég egyértelműek, azt mondták, hogy az atombomba előállítás. Ezt, ezt, ezt értem, amikor én egyetemre jártam több mint húsz évvel ezelőtt, akkor szó szerint hogy ezeket a nyilatkozatokat hallottam, de valami most biztos, hogy volt, ami, ami egy intőjel volt, azt tényleg soha nem fogom tudni megérteni, mert nem értek a témához, vagy hogy lehet ezt megjósolni, hogy napokon belül ennyi és ennyi atommobile erőállítására. végre egy, a van, a egy dolog, amiről ér... azt mondod, hogy nem értesz hozzá. Nagyon meg... sok mindenhez nem értek Értem, de ezt még sohasem láttuk Ilyen... így magunk előtt hírtek. Ilyenkor, ilyenkor mindig az egy nagy kihívás, hogy a politikai nyilatkozatokat és a, a tényleges fenyegetéseket szét választani. Az biztos, hogy ez egy olyan, olyan akció, ahol, ahol én nem tudom elképzelni, hogy nem volt valamilyen fajta. Alapos gyanú, ami, ami, ami ezt indokolta, mert az Izrael szempontjából is, ahogy mondod, egy elég kockázatos, kockázatos beavatkozás. Á, segíts már nekem abban, hogy ma a világon az, hogy kinek van atombombája, azt valamilyen egyezmény rendezi? Persze, persze, van egy nemzetközi nukleáris egyezmény, amelyik, amelyik a nukleáris technológiák felhasználását szabályozza, a polgári felhasználás, a tonai felhasználást, katonai felhasználást, és ez ez, ez mennyire papír, és mennyire nem papír? Hát mindig ilyenkor erről zajlanak a viták. Tehát a, a két oldal amennyire én most látom, nagyjából ezekre az egyezményekre hivatkozva ítéli jogosnak vagy jogtalannak a beavatkozást. Itt most ide összehívják az biztonsági tanácsát, ott ezekre fognak hivatkozni azzal kapcsolatban, hogy ki hogy áll a dologban, a Nemzetközi Atomenergiai Nőség az elítélte a támadást. Ezekre az egyezményekre hivatkoznak, tehát van, van, van papír, aminek az értelmezése most zajlik, csak ilyenkor ugye mindig a, mind a két oldalon olyan érdek hangzanak el, amiket te nem tudsz ellenőrizni, hiszen jobbára vagy titkos titkosszolviálati értesülésekre épülnek, vagy pedig önbevallásra, és az a nemzetközi politikában ezek korlátozott felhasználhatóságú adatok. De hát mindegy több függetlenül, tehát ez a nemzetközi jogi kérdés, hogyha meg geopolitikai szemmel néz, de attól függetlenül a, a, a bizonytalanság és a fenyegető, fenye, a helyzetek a az mindenképpen emelkedett, akár jogos volt, akár talán. Egyesült Államok, Los Angeles, olvasom, hogy a Trump adminisztráció és annak az élén a Trump ezt a mostani helyzetet arra is felhasználta, vagy ettől a helyzettől teljesen függetlenül, ami ott most zajlik, hogy a hagyományos üzem anyaggal hagyományos üzemanyagot felhasználó gépkocsiknak a 2035-ös kivezetésével kapcsolatos jogszabályt megváltoztatta, és mindazt, amit a Biden adminisztráció alkalmazott környezetvédelem, vagy környezetszennyezés nézőpontkördés, hogy honnan közelítem okán, azt most felfüggesztette. És akkor az ember úgy, úgy, úgy úgy én egyébként erről mi régebben, amikor többet találkoztunk, sokat beszéltünk, hogy, hogy, hogy én mennyire hatása alá kerülök annak, hogy ha, tehát hogyha több információt fogadok be, mint amennyi egyébként feldolgozni tudok hozzátéve, hogy olyan információkat is befogadok, amelyekre egyébként nem is vagyok kíváncsi, csak előttem vannak, és ennek következtében nem tudok nem oda nézni, és aztán egyszer csak azt veszem észre, hogy hatással vannak rám, de ezt gondoltam, hogy megosztom veled, és hogyha kérdezed, hogy miért, akkor azt mondom, hogy just for fun. Uh -huh. Olvastad? Persze. És van róla véleményed? Nem is véleményed, hanem hogy azt mondtad, hogy mi a vagy szóval, hogy ezeket hogyan tudja összekötni valaki a fejében. Mert ráadásul, hogy ezek államunként változnak Amerikában. Ezek a szabályozások. Igen, de én ezek, bocsánat, nem nem tudom megjárt meglepődésemet a összekötni a fejével. A politika az nem a valóság megismeréséről, hanem a valóság teremtéséről szól. Tehát ez nem, nem, nem, nem annyira lök meg. Hát akkor ebből a szempontból azt tudom neked mondani, itt van elettem ember a sötétben, ez ugye a legújabb áusztet, nincs rajta a Borító, mert ezt leszoktam venni. Nagy ütemben olvasom. Elolvastam a a a hazafiát, hát nem állítanám, hogy nem kerültem nagyon a hatás alá. Uh -huh. nagyon, nagyon a hatás alá kerültem, és régen kerültem ennyire valaminek a hatása alá. Beleértve, hogy ugye természetesen egy ilyen szituációban az ember eljátszik óhatatlanul azzal a gondolattal, hogy ő maga egyébként mennyire tudna. Navalnyi lenni a saját hazájában, ha arra szükség van, vagy mennyire tudott volna Navalnyi lenni Oroszországban, és akkor saját magát nagyon esendőnek és gyarlónak látja. De beleértve, ahogy az egész rohana vége felé, beleértve ugye, hogy az elején maguk az ír, maga az írás is egészen más, mint amilyen a végén, ahol töredezett naplójegyzetek vannak, Um, és miután ez a közelmúltról szól, és úhatatlanul belopja magát az embernek a hétköznapjaiba, abból a narratívából adódóan, ami most a tőlünk keretre zajló események kapcsán hallatszik Oroszországról, az orosz propagandáról, a hazai berendezkedésről, nagyon, nagyon mély benyomást keltett, vagy nagyon mély, mély hatást gyakorolt rám. Nehéz volt nem szorongva olvasni. Te mikor olvastad? Ö, nem annyira régen, ez tavaly végén jött ki angolul, és akkor, akkor olvastam el. És mennyi ide tetted meg? Nem tudtam nem érni, nem tudom. Most gyorsan, de nagyjára egy hét... Ez, az, Austen, ezek, ezek most már, ez, ez most már nem az első könyv, ami, ami valójában ugyanarra a kaptafára készül egy ilyen önmaga farkába harapó kígyó, eh, ahol, am am amelynek a, a történet szövésének van egy kliséje, csak maga a tartalom eh, más. Um, most nem fogom elmesélni, hogy miről szól, de... Aztán azért megkérdeztem volna az Ausztertől, ha, ha itt most velem szemben lenne, még akkor is, hogyha azt mondaná, hogy ne tőle hülyeségeket, hogy alapvetően ő miért volt ilyen rossz kedvű. Te tudod? Most ne fog helyette várszolni, megpróbálta az élet. De most a, a, a betegségeit leszámítva miről beszélgetünk? Én nem akarok hülyeséget mondani, de neki valamelyik gyereke is ö, tragikus halál, ha jól emlékszem. De mondom most nem vagyok felkészülve hirtelen a a, a, a életébe, de ez egy, nem ez nem, nem hát egy furcsa kérdés, hogy valakinek az írásai alapján a kedély állapotára következhetni az egyik leg. Legendásan az egyik legjókedvőbb, társaság volt. az a kertészimre volt, akinek a könyvei alapján erre nem gondolni. És én úgy tudom, hogy a Pól is egy, hogy mondjam, kellemes társaság volt, tehát nem egy ember, benyomását kelti azok szerint, akik, akik őt személyesen ismerték, hogyha olvasol róla, hogy... Nekem csak a jut eszembe, akit egyszer leszólítottam, így ismerkedtünk meg, meg valami, valami nagy általánosságot kérdeztem tőle, és akkor odafordult hozzám, és azt mondja: Tudja, fiala, az emberiség az egy sárkányfog vetemény, és ott hagyott. <gül> Na, csak hát konzisztens, ez biztos. Aztán még sokkal De De, de, de, de bocsánat, tudod, róla is olyan sztorikat hall az ember néha. Pont a közelmúltban hallottam valami nagyon, nagyon kedves, nagyon támogató történetet tőle, amik, amikor ezt tárgyalni tudják. Az is egy kérdés, hogy valaki. Milyen hangulatban, milyen közegben, milyen távolságban levő emberrel kerül kapcsolatba? Hát ez annyira így van, így van. Hogy, hogy tegnap például én egy társaságban kerültem a Hír Condor Kondor Katalinnal, akivel nem, nem tudtam eldönteni, hogy mi milyen viszonyban vagyunk, de ő sokkal kedvesebb volt hozzá, mint amit én ebből vissza tudtam adni, és ez egy ilyen nonverbális izé volt. Nagyon érdekes volt. És egyetlen megjegyzésem, amikor én mondtam a műsorban, hogy nekem ő elnök asszonyom volt a Magyar Rádióban, mire ő azt mondta, hogy de nem csak akkor is, az egy olyan mondat volt, amit én soha nem fogok elfelejteni, és amin, amin, amin, amin, a, aminek több mint gesztus értéke volt, azon kívül, hogy itt most nyilvános fejtegetésbe, ha másért nem az időszűke okán, nem fogok belekezdeni. Meg az egész műsorhoz való hozzáállása, nekem tegnap abból a műsorból tulajdonképpen egyedül Kondor Katalin maradt. Meg ha valamiért oda érdemes volt nem az Kondor Katalin volt az összes gyarlóságával együtt. Rám nagyon nagy hatás gyakorolt. Nekem is feltűnt ez a kedves de nem csak az, ahogy, ahogy a témák kapcsán megnyilvánult, um, ahogy egyszerre mozgott otthonosan ebben a stúdióban, és volt benne teljesen idegen. Az embernek kedve támadna egyébként vele beszélgetni. Komolyan. Csak nem tudom, hogy ez, ez, ez, tehát az, hogy mi ott akkor ebben az légtérben így tudtunk létezni, hogy ez bármit is jelente arra nézve, hogy én tudnék-e vele beszélgetni. Ezt nem tudom eldönteni. Hát, én megyek találkozni, hogyha nem tudnám. Nekem eszembe hogy meghallgatnám azt a beszélgetést. Köszönöm a rendelkezésre állásából. Minél hamarabb találkozunk, nem csak az álmaimban. Szia! Szervusz. Sajnálom, hogy lejárt az idő. Filipov Gáborral beszélgettem, vagy ő beszélgetett velem. Jön a Westfriami polgár. Igen. Egészen hihetetlenek az emberek. Mert? Mert volt egy beszélgetés Csintalan Sándorral és a Horn Gáborral, és abban én azt mondtam, hogy én alapvetően egy olyan nem ragadozó, de egy olyan médiabeli izé vagyok, aki emberekkel beszélget. És hogyha nem tudok emberekkel beszélgetni, akkor hogy ilyen vélemény műsorokban, meg izé szólóban előadok dolgokat, az nagyon szép, de az én alapvető műfajom az nem ez és én a Tisza pártal azért tudok viszonylag nehezen mit kezdeni, mert hogy ott nincsenek olyan uh, aktorok, akikkel én beszélgetni tudnék. Az elmúlt időben uh, kettő is adódott, és nagy érdeklődésre tartottak számot, de ezvel a kettővel ezzel nincsen uh, kimerítve a névsor és hogy ez engem uh, mennyire zavar, uh, és Ebben hiúsági szempontok egyáltalán nem szerepeltek, ebben nevek se szerepeltek, tehát nem azt mondta, hogy ha én nem beszélgetek Magyar Péterrel, akkor az én életem értelmetlen. És azt írtam valaki kommentárként, hogy miért akarok én beszélgetni a Magyar Péterrel, amikor ott van nekem a Navracsics. <gül> Köszönjük. És úgy arra gondoltam, hogy akkor a Navracsicsal valójában a politikusokkal való beszélgetés, az mindegy teljesítve van. Tehát, hogy ön, ön betölti az összes politikussal való beszélgetést. Így aztán ne csodálkozzon azon, hogyha annyi mindent kérdezek öntől, mert öntől megkérdezem azt, amit a Magyar Pétertől kérdeznék, az Orbán Viktortól, a Dögoltól, a Putyintól, és a nem tudom, a franc Úgyhogy ne csodálkozzon. Így már én sem fogom kifogásolni, hanem alávetem magam az új szerepemnek akkor, ez szerint terá, terápiás kutyaként. Ott van nekem a is, tehát ez így ebben a formában, és írtam neki hogy ezt így mégis hogy képzeli, de nem vállaltam. De, de a felve, én ebben reménykedtem, hogy ilyen hatást fog gyakorolni. Tehát azért... Egyem van elég egy. Igen. Tehát van egy vicc, az úgy szól, hogy a sivatagban megy két ember, és az egyik azt mondja a másiknak héte, mire a másik azt mondja, hogy miért pont én. Hát nagyjából ez így. <gül> örüljek annak, hogy van egy navracsicsom, beszélgessek vele, üptre, ne akarják én másokban is kártenni. Um, Hosszú nekifutás is lehetne, van itt ráadásul hozzá, aprópó a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatás, és rendészeti és katonai felsőoktatásról, tehát van egy társadalmi egyeztetés, amit az önminisztériuma, tehát közdi a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, vagy kapcsolatban. De ahogy tavaly beszélgettünk májusban, E, azt kérdezem öntől, hogy eszébe jutott te hajnalok hajnalán, amikor olvasta a híreket, hogy e, ismét Budapestre látogatott már Mugd Ahmed Zsennád volt e, e, iráni elnök, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadás és egy fenntarthatóságról szóló konferencián a Doláte Bahár nevű iráni lap több fényképet is közzétett a volt iráni elnök látogatása, Az egyetemen találkozott dr. Geri az NKREG legutóbb tavaly májusban látogatott ide, megütközést keltve az izraeli nagykövetség közleményt adott ki, később arról írtak a HVG-ben titkosszolgálati információkra hivatkozva, vagy látogatása valami más célt szolgál, és emlékszem, hogy több mint egy évvel ezelőtt mi is beszélgettünk erről, és ön is furcsálta, bár most azt nem tettem meg, hogy kiástam volna azt a beszélgetést, mert ezzel nem húztam az időt, vagy nem akartam ilyen mértékben igénybe venni a technikát. Eszébe jutott-e reggel? Nem, nem, ezt nem is olvastam ezt a hírt. Én a, csak azt olvastam, hogy Izrael megtámadta Iránt, de ez nem lehet annak egy mellékszála? Valamilyen... Ne, nem, nem, nem, nem, nem, félreért, nem hát nem ez egy korábbi értet... Idén nem is olvast, hogy megint itt volt az irányi, a volt irányi? Nem, nem. Én, a, én a, nekem a tavalyi hír van is Nem, az azóta ismert, nem. Igen. Volna igen. A igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. És, mit, és mi, mi, mi járt a fejében, amikor olvastam a híreket? Hát, hogy, hogy ez veszélyes helyzet. Veszélyes helyzet, Ilyen egy másik veszélyes helyzet mellett ez még veszélyesebb helyzet. Tehát az orosz-ukrán háború még befejezetlen volt, elrendezetlen volt ott a gázai helyzet, és akkor mellette most az Izrael-Irán, ez így, így nagyon veszélyes. Én erről már beszélgettünk talán, de én folyamatosan attól is tartok, hogy a Balkán egyszer berobban, hogyha az Európai Unió nem elég gyors, már pedig azt látom, hogy, hogy most, mintha elfredkezett volna a balkáról megint, és az, ez egy nagyon veszélyes helyzet De most ott a szerb forató. Hát van két. Hát van két olyan, olyan konfliktus góci is szerintem, tehát helyileg ott van a, a szerb Koszovó-albán, vagy a másik, a másik hely <Szegovina>. helyzet. A másik Bosszia Hercegovina, és nem csak helyhez kötöttem pedig ez a, a török vagy tágabb értelemben vett iszlám, orosz és európai érdekütközések, amik, hát én úgy gondolom, hogy a nyugat-balkáni országokat gyorsan fel kellene venni, hogyha stabilizálni akarik a Balkánt, mert, mert az egy pillanatokon belül is lehet nagyon komoly vagy szézóval nem úgy egyet, tételezzük fel, hogy felveszik őket. Az mit változtat? Az eddigi tapasztalat szerint az Európai Uniós Tagságnak bármilyen megfoghatatlannak tűnik is a konkrét évrendszere, de stabilizáló hatása van. Egyrészt az odaérkező nagyobb mennyiségű felzárkóztatási pénzek révén, az utazási könnyítések, munkavállalási könnyítések... Mennyi népén... idő alatt ö, hat? Mármint, hogy fel, felveszik ezeket az országokat, e, tisztázzuk egyet vagy az összeset? Mert hogy az ön által említett országok közül, hát ö, ö, ugye abból ma, önmagában konfliktus lenne, hogyha egyet fölvennének, többet meg nem. Igen, hát ma, ma a nyugat-balkáni országok közül Koszovó és Bosnia-Hercegovina az, amely országok nem, fogalmazunk úgy, nem állnak készen az Európai Bizottság értékelése szerint a tagjelölti státuszra sem. A többiek, tehát Szerbia, Montenegró Észak-Makedónia és Albánia, elvileg a tárgyalások valamilyen fázisában vannak. Én ezeket fölvenjem sítsúgy. Tehát összépességüket tekintve ezek az országok. De ebben a sítsúgyban, ami egyébként ritkán szokott ilyeneket önmondani, úgyhogy kihasználom, de sok sokszínen sok az alja, ebben az is benne van, hogy a sítsúgyban benne van pontosan az a logika, amiről ön egyébként a válságócok kapcsán beszélt? Hogy mielőtt Igen, de Igen, igen, igen. De ez, benne kell, de ez Brüsszelnek is, bármit is Tehát akkor így fogalmazok, hogy az Európai Unió bővítési stratégiájával foglalkozóknak is benne kell lenni az, az emlékezetükben és az agyában. És tekintettel arra, hogy a mostani bővítési biztos egy szlovén, e aki, akinek ezt tudnia kell. Tehát ha, ha az ember a volt jugoszláv térség... Tudnia kell, tudja? Valószínűleg tudja. Szerintem tud, hát tudja. Biztosan tudja. Politikai akaraton múlik. Ukrajna most mindenkit beelőzött, és magára vonta a reflektorfényt. Vagy a reflektor Ez akar, azt is jelenti minkrának. egyébként, hogy uh, ugye a Gáborral, a Filippoval való beszélgetésben azt kérdeztem, hogy vajon Izrael ennyi uh, ellenséggel egyszerre hogyan tud... Bánni, szándékosan nem elbánni, ezt mondtam, mekkora különbség van ugye a magyar nyelv szépségéből adódva a két szó között, hogy egyébként az unió egyszerre nem lenne képes az orosz, ukrán és a balkán problematikájával foglalkozni, sérvet kapna tőle a szó átvitt értelmében? Igen, sőt nem hogy, nem, hogy egyszerre nem tudna foglalkozni, szerintem, ha komolyan belné, akkor önmagában nem tudna foglalkozni az orosz-ukrán. És ennek mi az oka? Hát egész Ukrajna, ugye, amely területét tekintve, mondjuk egy francia ország nagyságú ország, tehát ha csatlakozna az Európai Unióhoz, akkor... Most melyik területét á? tekintve az eredeti... Hát, jó kérdés, igen, jó kérdés, <gül> mert a problémák egy része ebből is adódik, igen. Tehát akkor fogalmazunk úgy, hogy az Eredeti területét, vagy a nemzetközileg elismert területét tekintve, gyakorlatilag az Európai Unió második, körülbelül második, legnagyobb tagállama lenne. Fejlettségi szintjét tekintve pedig messze-messze múlja a, a jelenlegi Európai Uniós tagállamok legfejletlenebb régióinak a szintjét is, tehát a legfejletlenebb bolgár és román régió alatt is klasszisokkal. Ami azt jelenti, hogy olyan tömegű, olyan mennyiségű Európai Uniós forrásra lenne szükség ahhoz, hogy csak megközelítőleg felzárkóztassák, ha nem is az Európai Uniós átlagos színvonalára, de mondjuk a legfejletlenebb Európai Uniós régiók színvonalára az ukrán régiókat, még ha béke is lenne és ha a területe intat lenne ami az Európai Unió költségvetését felemészteni, gyakor, a most ismert költségvetését felemészteni. Semmi másra nem marad a pénz, ráadásul a nettó befizeti országok, ezek ugye általában az úgynevezett takarékos vagy zsugori négyek, ki, ki hogy fordítja a furga szót magyarra, mert jelenleg az angolban ugyanaz a szó van a takarékosra és a zsugorira, vagy fösvényre. Ez is kulturális szerintem egy nagyon érdekes dolog, tehát ez Finnország, Svédország, Dánia, Hollandia és Németország, Ausztria. Ha már ez itt tartunk, mi ez a szó? Prúgal, ez, ez jelenti azt, hogy takarékos, de jelenti azt, hogy fösvény, jelenti azt, hogy ka -ka nem is annyira kavsi, hanem itt van még a fösvény mellett, ilyen zsugori. De van ennek egy pozitív oldala is a takarékos. Szerintem nagyon szépen leírja a, a, a, ilyen értelemben, mivel az angol nyelv egy alapvetően a polgárosodáshoz kötődő nyelv a, a polgári mentalitásnak ezt a... Határát, ugye, ami... Valójában, bár nem fejezte be a mondatot, azt állítja el, hogy akkor, hogyha ez ennyire nyilvánvaló, akkor a mostani törekvés uh, Ukrajna felvételére az mire vonatkozik? Én szerintem a mostani törekvés Ukrajna felvételére egy uh, őszintén kétségbeesett PR uh, akció. Vannak érdekében hogy? Hogy fontosnak mutassa magát Európa és az Európai Bizottság. Fontosnak Egy, mutatja magát, ha, vagy, ha, vagy ezzel fejezze ki, hogy mennyire veszélyesnek tartja Oroszországot? Mert a kettő nem ugyanaz. Hogy fontosnak mutassa magát. Ugye ez akkor született ez az ötlet, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Államok kihagyja az Európai Uniót ebből az egész béke rendezési vagy béketeremtési folyamatból. És Én már nem emlékszem, mert ez, ezek időben így egybeestek? Hát ez nagyjából egybeestek, igen, és ez körülbelül, ez körülbelül megfelelően. Ugye ez egy például, ami szerintem sok szempontból párhuzomban állítható. Annak egyébként, én még kim voltam Brüsszelben, akkor az egyik ilyen Európai Unió helyzetét értékelő beszédében Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság akkori elnöke ünnepélyesen bejelentette, hogy egyébként pedig meg fog szűnni a nyári és téli időszámítás, és visszatérünk a, nem, a rendes. Egy, ugye Magyarországon is végig a hír, Stokan, akik betegei annak az egy óra időeltolódásnak, azok felsorváltató, hogy végre milyen feje az Európai Bizottság, csak egy probléma volt, hogy az Európai Bizottságnak az égvilágon semmilyen hatásköre nincsen erre. Nem is valósult meg, ugye? Mert a tagállamok nem voltak képesek egységesen cselekedni hatás hatáskörük lenne erre. Tehát az Európai Bizottságban mindig van egy olyan vágy, Rajszfilmekben szokott ez lenni, amikor, amikor egy kisebb termetű annak az árnyéka sokkal nagyobbnak tűnik, ugye, és így próbál félelmetessé e, varázsolni a magát. Az Európai Bizottság mindig szeretne többnek tűnni, mint amennyire valójában a szerződés adta lehetőségek, tehát a jogi lehetőségek. Oké, okay. e, e, azt, azt árulja el nekem, hogyha a patrióták vagy szuverenisták lennének most többségben, az unió vezetésében, hogy tényleg ezt a brüsszelezést abba hagyjuk, mert ez a brüsszelezés meg moszkvázás ez, ugye ez egy ideológiai tartalommal bír, az én kérdésemben pedig van ideológia, de nem ilyen mértékben, és az ön válaszaiban is általában redukált mértékben szokott ez jelen lenni. De mindjárt pontosította saját magát is. Az a, az a bizottság, tudom, hogy ez egy történelméletlen minden haval kezdő mondat, az egészen másképpen tekintene az ukrán-orosz-orosz-ukrán konfliktus. Egy ilyen bizottság akkor jöhetne csak létre, ha a tagállamok többségében olyan kormány lenne, amely a patrioták politikai családhoz tartozik. Ennek ma gyakorlatilag nulla az esélye. De de akkor is ez nem annyira, tehát akkor is az tagállamoktól függne. Tehát azt akarom én mondani, hogy ez az Európai Bizottság mit mond, az egy dolog, de ha nem állnak mögé a tagállamok, akkor na sem értelme is Lásd, idő, idő zóra változtatás, vagy nyári időtéli idővel. Értem. És itt is, itt is nem az a lényeg egyébként, hogy az Európai Bizottság, persze ez önmagában fenyegető, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy már pedig gyorsított sávban, ugye a, a, a szlovén biztosabb, bővítésért pedig biztos a el is mondja, hogy mindennél gyorsabban kell felvenni Ukrajnát, de az igazi veszélyt az jelenti, hogy a, még a tagállamok be is állnak. Tehát ebből adódó mondani, hogy önmagában egy patrióták többségében patriótákból álló Európai Bizottság érdemi változást tudna elérni, ha a tagállamok többségében a, a, a kérdés valójában arra vonatkozott, hogy én azt feltételezem azzal a csekély eszemmel, ami van, hogy nincs olyan felállású kabinet Izraelben, amely egyébként netorolná meg Iránon, hogyha atombomba előállításához közeli állapotba kerül. Én ezt feltételezem, miközben az ismereteim szükösek. Ugyanakkor azt látom, hogy az ukrajnai helyzethez egészen másféleképpen viszonyulnak a tagállamok az unión belül, ami nem minden szempontból azonos kérdés, hiszen ott, ott két országról van szó, itt pedig több országról, de közben van egy konglomerátum, és akkor a kérdés valójában az, hogy vajon az iráni atombomba potenciális, de még inkább reális léte mekkora veszélyfaktor, és mekkora veszélyfaktor az, hogyha egyébként hagyjuk azt, hogy Oroszország bekebelezze, elfoglalja megfelelő rész aláhúzandó Ukrajnát. És akkor itt széttárom a karom, és arra azt várom, hogy mondjon valamit, mert kíváncsi vagyok a véleményére, ha érthető az, amit én mondtam. Érthető. Hogy a jövőre vonatkozó szándékoknál minden, minden, nehezen megizhető, hogy mennyire reális, de minden, minden jövőre vonatkozó akaratot lehet veszélyesnek is tartani. Én valójában azt reális. kérdezem, hogy, hogy milyen veszélyfaktor Oroszország, milyen veszélyfaktor Irán? Ilyen egyszerűen. Mind a kettő atomhatalom, ezért nagy veszélyfaktorok szerintem. Nagy veszélyfaktorok, mind a kettő. A kérdés -e az, hogy, hogy hogyan kettő? kell velük bánni. Békésen, nem békésen támogat az ember egy ilyen ö, ö, akciót, mint amit Izrael folytat. Ö, hogyan tekint arra a háborús ö, folyamatra, ami tőlünk keletre zajlik, tényleg a határainkon túl. Mert ez ma már abszolút ideológiával leöntött valami, és a kérdés az, hogy ezt minimálisan megtisztítani az ideológiától lehet-e, és Más módon közelíteni két Erre teszek itt most bátortalan kísérletet. Igen, na. Ez, ez az a dilemma, amivel 80 évvel ezelőtt, vagy 90 évvel ezelőtt Neville Chamberlain-nek szembe kellett néznie, amikor uh, hogyan kezelje Hitlert és mussolini és most ezzel nem az újságíró kedvéért mondom, csak nem az önkedvéért. Tehát na, és is nem azt mondta, hogy Putyin az új idegen és nem tudom kicsoda a Ahmadinejad, vagy nem tudom ki aktuálisan az iráni eredményekre az új Mussolini, hanem ezen azt mondom, hogy maga a dilema hasonló. Ha van egy, egy olyan hatalom, amelynek a szándékai között a feltételezések szerint szerepelhet a jelenleg fennálló nemzetközi rend megbontása is, mert ebben valamilyen formában érdekeltek, akkor inkább a békülékenység és a határidők kitolása, vagy pedig a kemény tehát Chamberlain, vagy Churchill, mondhatjuk. Ugye Chamberlain úgy vonult be a történelembe, mint az, aki megalkuvó, úgymond, és Hitlerrel kötött megállapodást Münchenben, de nem tudta elkerülni a második világháborút. Az ő védői viszont azt mondják, hogy szinte lehetetlen teljesítmény volt az, amit ő elért Münchenben, és ezzel legalább egy évvel vagy két évvel kitolta a háború megkezdésének időpontját, amivel a szövetségesek háborús felkészültségét nagyban segítette. És ugyanez a helyzet most is, tehát hogy... Mert, hogy... Közben ez a háborús felkészülés folyt folyt, igen, mert hogy hírszerzési adatok határozottan mutatták, hogy nő az esélye, ugye, és hangsúlyozom, hogy esély, senkise, sem. Tehát 2025-ből nagyon könnyű megítélni, hogy 1938-39-40-ben kilátott helyesen és ki nem látott helyesen, de ez a, azokban az években vital nehéz volt. Hasonlóan a vagyunk most is 2025-ben, igen. Nem tudjuk most még, hogy ki az, aki a 2040-es értékelések szerint 2025 és helyesen lát. Üm, és ez, ez teszi nagyon nehézé az egészet, a, a megállapodásra törekvés, vagy pedig a kemény ellenállás és a blokkolás az, ami kevésbé radikalizálja, vagy kevésbé gyorsítja csak ugye Annyiban más az orosz-ukrán háború, hogy arra ugye azt mondják, egyesek, hogy ez egy lokális háború, miközben van ehhez bármilyen más országnak, vagy tömörülésnek, független attól, hogy közben ott azért vannak olyan voltak köztársaságok, szovjetni, amelyek azért e, nagyobb aktivitást mutatnak annál semmint mint hogy semlegesnek lehetne őket nevezni. Hol, hol, hol van itt az a határ, amikor az ember azt mondja, hogy ez itt e, nem áll meg Záhonynál. Vagy a fin határnál. Vagy a balti államoknál. Igen. Hát ez az egyik események értelmezésének a kérdése, és enne, ebbe az értelmezésbe nagyon nagy mértékben belejátszik az, hogy az adott milyen történelmi tapasztalatai, traumái vagy érdekei vannak. Tehát egy, Ebből a szempontból Magyarország roppant érdekes, mert olyan, mintha a történelmi traumáiról átmenetleg megfeledkezett volna. Uh, igen, vagy legalábbis egy, egy lépéssel uh, hátrébb van, mint a, a románok is hasonlóképpen. Tehát azért uh, uh, Románia is, bár ott van kétségtelen a, a, a frontvonalban és az ukrajnát támogató országok között, de nem figyelhető meg olyan vehemens orosz ellenesség, mint ami megfigyelhető a finneknél, a baltiaknál és a lengyeleknél. Tehát ez... E, ez az, hogy ki hogyan fogja föl, ki mekkora szerepet tulajdonít a, a, a stratégiai kérdésének, hogy a múltnak éppenségvel. Hát ugye ebből a szempontból a balti államok vannak a legjobb helyzetben, a szó átvít értelmében, mert ők élvezték a, tehát a, a közelmúltig leginkább a Szovjet Unió vendégszeretetét. Hát így van, tehát a balti államok története azért a megszállások története. Ugye a, a, és jelen, most az aktuális statisztikát most nem ismerem, de a mondjuk tíz évvel ezelőtti statisztikáknál, amikor még az Európai Bizottság tagja voltam, akkor például um, Lettország amúgy is jelentős orosz kisebbséggel rendelkezett, és azon belül Rigában, tehát a fővárosban orosz többség volt sőt a, a polgármester is, ha jól emlékszem, akkor egy orosz etnikumú ember volt, és ez azért, ez azért mindig föl, tehát hogy van a, a gondoljunk bele, hogyha Magyarországon lenne mondjuk egy ne, a népesség 30-40%-át kitevő orosz etnikai csoport, és hogy Budapest főpolgármestere orosz lenne, és a városban orosz többség lenne, akkor mi is máshogy reagálnánk erre az egész. Háborúra, illetve a kitettségre az esetleges geopolitikai konfliktusok tekintetében. Igen, ez önmagában érdekes kérdés, hogy ki hogyan tekint a határon kívüli magyarokra a tekintetben, hogy az aktuál politikailag egyébként milyen módon vonható be olyan problémakörökbe, mint amit most például a balti államok ö, orosz lakossága kapcsán említett. Tehát ez számomra ö, egy, nagyon, ö, egy nagyon érdekes kérdés, és alapvetően másokkal beszélgetve, tudnám igazán jól kialakítani a hozzávaló viszonyulásomat, ez is élvezem, ezt a mai műsor, mert a Gáborral is nagyon hosszan beszélgettem, de alapvetően érdeklődtem, tehát nem véleményt formáltam, kérdeztem. És az önnel folytatott beszélgetés just the same, hogy az én nevelésem az nem volt egy, egy, egy nagy magyarnak a nevelése, később szembesültem azzal, hogy Trianon egyébként másoknak mit jelent, és a szokásos fialai dacom legyőzve, ami az elején volt, hogy teszek én arra, hogy másnak ez milyen, nekem nem ilyen semmit se, rájöve arra, hogy ez egy, ez egy paprika Jancsinak a hozzáállása, próbáltam a dolgot érzelmi, értelmileg rendezni, ami aztán nyilvánvalóan az érzelmeimre is hatott, és most is ez a folyamat tart. De visszatérve, mert ugye ez egy önmagában ö, több beszélgetés kitévő téma, ö, itt most Chamberlain vagy Churchill az orosz ukrá háborúra hogyan tekint? Beleértve, hogy az unió nem vagyok. is folytat tárgyalásokat? Az unió, az unió egy kicsit ebből a szempontból olyan helyzetben van, mint egy, mint egy kerékpár. Alapvetően van két kereke, az egyik az uniós intézmény, a másik pedig a tagállamok, és a kettő között nincsen összekötve egy lánccal, és nincs, aki tekeri akkor nem tud működni, akkor nem megy. És jelen pillanatban most nincs, aki tekerje, ha úgy tetszik az Európai Unió. ez Junióban az unió hibája, nincsen. vagy egy olyan dolog, amire eddig nem volt még példa, és ennek következtében most fel kell találni valami újfajta kerékpárt. De volt erre példa. Mindig nehéz volt a külpolitikában egységes cselekvést lehetővé tenni az Európai Unió számára. A mostani helyzetnek kettő oka van. Az egyik, hogy az Európai Unión belül nincsen olyan vezető tagállam, vagy nincsen olyan tagállamokon belül olyan politikai vezetés, amely határozottan tudná, hogy a tagállamokat milyen irányba terelje, azaz Németországban is és Franciaországban is, gyenge kormányok vannak jelen, mert németország valószínűleg majd erősebb lesz, de Franciaországban egyértelműen egy gyenge, támogatottságú, labilis politikai helyzetű kormány van, és hogyha Németország és Franciaország saját magával van elfoglalva, akkor nem az Európai Unió. Oké, okay, értem, megvan. de ettől függetlenül azért az egy meglepő kérdés, hogyha én azt kérdezném, hogy önnek mi a véleménye függetle attól, hogy ön nem része a francia kormánynak? Tehát, hogy attól ja, még tehát, egy, egy, egy értelmiségi, egy azért önben ott lakik a potenciális Chamberlain és a potenciális Churchill. Értem, értem. Nem, nem értettem, hogy, hogy engem kérdez. Azt hittem, hogy a helyzetet... De, De én, jól beszél. Én, én, Előbb ezt, aztán azt. Aha, én Chamberlain nem egyelőre És mint Chamberlain én, mit tenne? tárgyaló kényszeríteném az oroszokat és az ukránokat, ahogy ez történt 14-ben is. Megpróbálnék egy olyan megállapodást tető alá hozni, amely valami ezzel akár, akár úgy is, mint ahogy citrusan, ide Idestova, 50 éve, ugye ott van a zöld vonal, és ott vannak az ENSZ békefenntartó tartó csapatok, tehát ugyanezt szerintem Oroszország és Ukrajna között is meg lehet tenni, megállapodni egy fegyverszüneti vonalban, ami nem határok elismerését jelenti, hiszen Ciprus is Dejúra egységes, de facto van csak ketté oszma, és adott esetben ez békefen tartott. De nagyon szokat, jó beszélni, az... azt látja az, az, az, ezt a ciprusi érzetet speciális saját szememben is volt szemem látni, hogy, vagy volt módom látni, hogy én most szándékosan nem mondom, hogy Etna vagy vezú mert ugye ezek lokálisan törnek ki, de létezik olyan, amikor valami eszkalálódik. Az, ami Cipruson van, az pacifikában van, vagy átmenetileg van pacifikában? Vagy, vagy éppen ebből adódóan csemberlén, mert hogy az átmeneti pacifikálásnak is van jelentősége. Igen, szerintem átmenetileg van pacifikálva, ami, ami az elvárás az, hogy egyre kevesebb fűződik ennek az újramelegítéséhez, és valójában valóban úgy is tűnik, hogy, hogy kezd kihűlni maga a konfliktus, de egyelőre a része az általános görög-török geopolitikai szembenállásnak. tehát most már inkább, nem a, én úgy látom, de hát most nagyon okoskodok, mert ezért az én nem olyan, hogy itt messze menő következtetéseket következtetésüket vonhatnék le, de én úgy látom, hogy a görög-török ciprus szigetén az már inkább bizalmatlanságból adódóan áll fenn, mint sem egymás iránti gyűlöletből. És ugyanez alkalmazandó a... Ukrajnára Oroszországra. Én, én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy ez megoldható lenne. Én ennek az oldalán állnék, tehát Chamberlain lennék, ha úgy tetszik. Szerintem egy csörcsédi magatartás, amit egyébként most az Európai Bizottság, ha jól látom, akkor magáinak van, és a balti is ezt mondják, ez, ez, ez magában hordozza a világháború kirobbanásának veszélyük. Minden beszélgetéseken vagyok túlmondhatom. Nem szeretném, ja, két dolog, az egyik az, hogy a Lobenwein azt üzente, illetve a Krista mondta azt, hogy szerintem nagyon érdekes lenne jövőre megismételni a beszélgetésünket, lett bármilyen eredménye a választásoknak, a Lobenwein ezt magáébá tette, a, a débányásznak is tetszett, most már csak maga hiányzik. Nagyon szívesen, persze. És meg kell érni, meg kell érni. Ez, ez így van, de ezt, hogy meg kell érni, ezt a legjobbkor mondta, mert uh, nem szeretném Berezki Csaba érdemeit elvitatni, mert van neki. Uh, és uh, ő emlékeztetett engem itt most a telefonon hogy önnek egy éve van hátra abból, hogy egy másik szám legyen elől, és ne egy ötös. <gül> azért, azért, mert Csami Csámi pont ugyanazon a napon ünnepli azt. És úgy egy dátumra pont. Tehát ő abszolút ebből a szempontból nem, ér, nem teljes értékű a megérzése. De a gesztus értékét ebből semmi se volna le, és írt nekem, hogy ma van a születésnapja, úgyhogy boldog születésnapot kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Ezt Navracsics-Tibor valamilyen formában megünnepli, vagy ez így? Nem. Semmi? Hát azzal, azzal ünneplen meg, hogy most tatár részt veszek egy Magyarizoltán emlék konferencián. És aztán pedig réfülőkön átadok egy kormányablakot. Ez egyfajta. Ha úgy tetszik a szakmán minden szépségében. De a lányai, szóval vagy a... egyáltalán, tehát, hogy aj ajándék, vagy hogy hétvögén valami... a... hétvégén abban visszamítják. Igen. igen. Majd. Igen. Ez egy. A családban az édesanyjának, az édesapja, aki már nem élt, ki, ki, ki, ki volt az, aki ezt alapvetően számon tartotta? Az én szüleim a házasság évfordulójukat is számon tartották, és rajtam kérték számon, hogy nem emlékeztem rá. Önöknél egyébként karácsonyt is idevéve, miközben az nehezen egybevethető a születésnappal, a Navrasis családban, melyik ünnep a legnagyobb? Oh. Hát melyik az, is az, amit nem illik kihagyni? Mi az, amelyikről nem illik ja, megfeledkezni? Na, minden. minden Névnapok, születésnapok, karácsony, húsvét, ezek mind, mind olyanok, amikről nem illik megfeledkezni. Hogy... De egyik sem olyan, nem vagyunk egy nagyon inneprős fajta, tehát. de megemlékezünk. Anyadik a... vagyok, aki felköszöntötte? Uh... Szóval a szó, hát nem tudom, hogy ötödik, ja. az ötödik. Ja, nem, nem rossz, nem rossz. <gül> Köszönöm szépen, pondatszületésnek. Köszönöm szépen. Viszont viszonthálás! Fújok egyet egy részt, mert és más részről tehát könnyen lehetséges, hogy egy Facebook Live fogja utólag pótolni azt, amit most nem mondok. És következzék egy támogatott tartalom, és itt most városligeti programokról lesz szó, azt követően pedig majd Kis Ambrust fogom vendégül látni. Ha netán véletlenül a két időpont között még felszabadul valamennyi idő, akkor azt nem azzal fogom tölteni, hogy kimegyek és elszívok egy cigarettát, ami egyébként is furcsa lenne, mert nem cigarettázom, hanem akkor más kejfejelancsi műsorokkal fogok foglalkozni. Nyári programajánló. Ingyenes, játékos keresztanulás. Kajla Kalandra csábít a Városligetben. A nyári szünetre megérkezett a Visit Hanger és a Városliget ZRT együttműködésében megjelent legújabb kajla füzet, a titokzatos kalandok a Városligetben. A Kajla Kalandok című sorozat új kötete a Liget Budapest Project keretében megújult Városliget nevezetességeit mutatja be, élménydús családi sétákra, közös felfedezésre és pecsét gyűjtésre invitálva a családokat. A Kajla program a magyar turisztikai ügynökség leányvállalata a Visit Hungary országos kezdeményezés, amely játékos formában ösztönzi a gyerekeket és családokat hazánk felfedezésére. Kajla kíváncsi kiskutya, izgalmas kalandókon vezeti végig a résztvevőket, miközben füzetek, kedvezmények és interaktív élmények teszik teljessé a programot. Kresz Suli Játékos tanulás és biztonságos közlekedés. A tavalyi siker után idén nyáron visszatér a népszerű ingyenes Kressuli, ahol játékos közlekedési foglalkozásokkal várják a gyerekeket. Magyarország legnagyobb és legmoder legmodernebb Kresz parkjában. A program célja a gyerekek már kicsiként elsajátítsák a biztonságos közlekedés alapjait, megismerkedjenek a legfontosabb szabályokkal. A foglalkozások június 13-a és augusztus 17-e közötti hétvégénként két korcsoportban zajlanak, tehát ezen a hétvégén kezd ez a program. A részvétel a Liget plus kölyöktagsággal ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött Érdemes többször is visszatérni, mert a gyerekek minden alkalommal pecsét gyűjtenek, és ha már kétszer részlettek a programon, megkapják a saját Liget jogsíjukat. Ez egy igazi menő gyerekjogosítvány, ami igazai, hogy milyen ügyesen sajátították el a biztonságos közlekedés szabályait. A program a Liget Budapest projekt és a Bike Ride Sportegyesület együttműködésében valósul meg, a kicsiket pedig az ország minden részéről várják, akár csak a tavaly esztendőben. Magyar zeneháza. A Magyar Zeneháza ingyenes, szabadtéri, családi, nyári programokat kínál a világjáró marionette egy sokszorosan díjnyertes, egyszemélyes produkció, mely bejárta a világot Sarkadi Bence, Magyarország egyetlen nemzetközi hírű Marionett mestere, nyári emlék a belvárosi betyárok új műsorának bemutatójára a Magyar Zeneházában kerül sor. A Hacacári Táncház Programjára azokat a kicsiket és nagyokat várják, akik szeretnének egyet egy jót táncolni és játszani. A Szent Efrém interaktív ifjúsági családi koncertjén közös zenélésre invitálja résztvevő gyerekeket, szülőket, nagyszülőket. Az abóvó élő zenés néma játékban négy bohósz karaktert játszik el, egy színész, egy zenész és a nézők. Családi interaktív előadás négy éves kortól élő zenével a Magyar Zeneháza szabatéri színpadán, és ha már Magyar Zeneháza, akkor egy másik programra is felhívom szíves figyelmüket. A napokban az elmúlt 24.48 órában nyílt meg a Petsa 1985-2015 pop-up kiállítás megnyitó. És ha azt mondom, hogy Petsa, akkor sokan azt gondolják, hogy itt valami csúnya szónak az elfeledített változatával éltem, mert egyébként ugye ez egy olyan kiállítás megnyitó, amely olyan intézményre emlékszik vissza, amely már évtizedek óta nem létezik, amely az én korosztályomnak, vagy az én korosztályom környékén levőknek mond még valamit, és természetesen egy ilyen kiállítás megszervezőinek a felelőssége az, hogy olyan módon nyilvánuljanak meg egy intézménnyel kapcsolatban, amely kiállítás annak is mondandóval bír majd, aki egyébként soha büdös életben nem járt a Pecsában, és már nem is fog, mert nem létezik. A Magyar a Popkulturális Klubkönyvtár a második pop kiállítása, amely a Petőfi csarnokra, mint koncert helyszínre fókuszál, Eredeti plakátokkal, belépőjegyekkel és egyéb kisebb relikviákkal emlékezik meg a koncerthelyszínen. A koncerthelyszín 1985-ös megnyitásának 40. évfordulójáról. Az 1984-szeptemberben bezárt többgenerációs fővárosi szabadtéri koncert koncerthelyszín a budai ifjúsági park funkcióját lényegében a városlégeven 1985 tavaszán megnyitott ifjúsági szabadidőközpont a Petőfi csarnok vette át. Ugye maradjunk abban, hogy ugye ez a Magyar Zeneháza által megírt szöveg és Javroszki Béla Szilárdal, aki ennek a főkurátora itt most nem fog vitatkozni, de hogy egyébként a budai ifjúsági park és maga a Petőfi csarnok, amely egyébként mind funkcióját, mind a tereit illetően nem pontosan ugyanaz volt, hiszen a Budai Ifjúsági Park az egy nyitott intézmény volt, és ennek következtében szezonálisan volt igénybe vehető. A PECSA pedig belső és külső térrel egyaránt rendelkezett, így aztán nem szezonális intézmény volt, és egészen más jellegű programok is jellemezték, egyáltalán létrejöttének a a, a, am, amikor létrejött akkor az, annak az arcpolitikájában, ugye ez nem már az én aktív korom emlékszem vissza rá, hogy más célok fogalmazódtak meg de hát hogyha az kiállítás szervezői úgy gondolják, hogy a budai ifjúsági partnak a szellemét vitte tovább ám legyen a fővárosi tanás döntés a köznyelven csak Pecsa néven, nem, ugye Petőfi csarnok volt a neve, emlegetett intézmény nem csak népszerű koncerthelyszínnek számított, de évente több száz kulturális rendezvénynek és kiállításnak adott helyet, emellett az épületben számos közösségi klub működött, és híres volt a hetente megrendezett bolha piaca is. Igen, hát erről Péter tudna sokat mesélni. A fővárosi tanács döntése szerint a második világháborúban elpusztult iparcsarnok alapjára 1947-ben felhozott BMW pavilont átépítve jött létre az Ifjúsági Szabadidőközpont, amely az első 15 évében érte fénykorát, ebben az időszakban a nevesebb de a 12 ezeres Budapest csarnokot megtölteni nem képes külföldi hazai sztárok előszeretettel koncerteztek a Pecsában. És itt most egy felsorolás következik, hogy mi minden Kilépett fel többek között, fellépett itt alfabetikus sorrendben az Edison Chains. Edison Chains, Edison Chains, megvan, szerintem nem voltam. Björk. Hát én Björk koncertre egész életemben el akartam menni, de hogy amikor itt volt, ugye itt most van nálam egy láda. Ez ezt a láda. Hát nem tudom, fogalmam nincs, hogy a lejárt lemez bizonyos rekvizitumai itt vagy otthon vannak, mert e, az egyik műsorban megsemmisítettem volna azokat a koncertjegyeket, amelyeket félretettem, és most azt néztem, hogy esetleg az a doboz itt a ennek a másik doboznak, amit önök nem látnak a tartalmában, ott van-e, de most azt nem túlom fel, nem emlékszem, hogy hogy voltam a Petőfi Csarnokban beer koncertem. Joe Bonamassa, bolj, Joe Bonamassa koncerten nem voltam, James Brown. Én tulajdonképpen a James Brown-t azért tartottam számon, mert a James Brown számon tartották, de én a James Brown-nal soha az életben nem tudtam mit kezdeni, így aztán könnyen lehetséges, hogy voltam, de aztán eljöttem róla. Black Sabbath. Hát, hogy voltam abban -e Black Sabbath koncerten, kellett volna, hogy legyen, mert az egy nagyon nagy szám volt, de nem emlékszem rá. Nick Cave, row. Crow, a Cult, Dream Theater, Face No More, Iron Maiden, Jet Rota, Judas Priest, Kiss, Ingrid Manu Chau, John Mayer, Megadeth, Motorhead, Nazareth, Iggy Igipo, Prodigy, Lou Reed, Harry Rollins, Slayer, Status Quo, Jurajihib, Johnny Winter, Zizi Top. Hát azért ne, ne, nem egy rossz népsor. Sőt, 1989. november 21-én az akkor még ismeretlen Nirvana is itt adta egyetlen magyarországi koncertjét. Miközben a Petőfi csarnokban feléphet a magyar zenei élet színe java, Kispár és a Borztól az Animal Kennival zenát a Quimby, nem beszélve a metalformációkról a legrémisztő baleset is hozzájuk kötődik. Ezekre 87 december 28-án a Pokolgép koncertjének elején egy a villanó fényeffektus produkáló vastsűvelet felrobbant a színpadban, színpadon is a balesetben többen megsérültek. De ugyancsak a Pecsához kötődik a 80-as-90-es évek fordulójának népszerű popformációja formációja a 88 májusában alakult Bonanza-banzáj, melynek gyökerei szintén idevezetnek. Kovács Ákos és Hauber Zsolt 87 őszén az itt megrendezett csillagszületi tehetségkutatón bokkantak fel, és a Bonanza később rendszeresen fellépett az intézményben. Tehát pop-up kiállítás Petőfi Csarnok, Magyar Zeneháza. És akkor vissza a szabadtéri programokhoz. Mesék a fák alatt folytatódik a Városligeti Gyerekszínház, Idén nyáron is visszatér a Városliget egyik legkedveltebb családi programsorozata a Gyerekszínház a Ligetben, a Városliget Zért és a egy Gyermekszínház együttműködésében, a két hetente vasárnap délőttőlként a Városligeti nagyjátszótér mellett felállított szabadtéri színpadon megrendezett előadások minden alkalommal más, más, izgalmas mesevilágba kalauzolják el a legkisebbeket. A program célja, hogy a gyerekeket szórakoztatás mellett bevonja a mesékbe, az interaktív előadások során a közönség Aktív részese lehet a történeteknek, így a nézőből könnyen mesehős válik. A darabokat professzionális színészek, színes díszletek és zenés betétek teszik varázslatossá. A 2025-ös évadban, tehát most többek között a piroska és a farkas, az eltűnt királyfi nyomában a három kívánság és a Kukutyin herceg és a bűvös répa cím mesékkel találkozhatnak majd. Ebben az összeállításban szó esett a a játékos tanulás és biztonságos közlekedés, a Magyar Zeneháza ingyenes szabadtéri családi nyári programok. Egyben szó esett egy pop-up kiállítás megnyitóról is, és a kiállításról, amely itt a nyár folyamán látható, a Városlégeti Gyerekszínházról, erről a három, illetőleg négy dologról. A jövő héten lesz a Múzeumok Éjszakája, erre a KFJ Jancsi egy különbeszélgetéssel készül, esetleg a Szépművészeti Múzeummal, esetleg a Néprajzi Múzeummal, így most ezeket a programokat, amelyek a Múzeumok Éjszakájával kapcsolatosak itt és most június 13-án pénteken nem fogom említeni. Ugyanakkor június 21-ig a múzeumok éjszakájáig lehet nevezni a sztánai filmszemlére, írja a Néprajzi Múzeumhoz kötődő internetes tájékoztató. 2025-ben ismét megrendezik a Sztánai Nemzetközi Népismereti Filmszemlét, a rendezvényt 2014-ben indította útjára a dr. Kóskároly Néprajztudós Alapítvány, és azóta is évente megrendezik ifjabb Kóskároly szülőfalujában a Kalotaszegi Sztánán. A Néprajzi Múzeum 2023-ban vette át a szemre szervezését, megtartva a korábbi hagyományokat és a helyszínt, a 2025-ös filmszemlét augusztus 28- és 31-e között tartják. Stanán az esemény vetítései minden látogató számára nyilvánosak és ingyenesek. Az idei pályázati felhívás március 5-én a Néprajzi Múzeum napján jelent meg a filmek online beküldésére pedig május 12-től nyílt lehetőség a pályázati weboldalom. A szervezők idén is két kategóriában felnőtt és ifjúsági várják a jelentkezőket. A diákok különböző formátumokban nevezhetnek 12 perces film, 5 perces film vagy 2 perces közösségi médiatartalom formájában. A versenyprogramba kerül alkotásokat egy 8 fő zsűri választja. Ki fontos, hogy a pályázati filmeket 2025. június 21-én évfélig kell feltölteni, tehát ez 21. -e, éjfél, ma a 13. a durva még nyolc nap. Az üntőben jutott filmek újabb értékelésen esnek át a helyszínen, évről évre kiváló alkotások érkeznek, amelyek a Kárpát-medence népek, valamint a diaszpórában élő magyar közösségek kultúráját mutatják be. Szintén néprajzi múzeum, de ez egy holnapi, tehát egy szombati program, kurátori tárlatvezetés a Székelyek című kiállításban, Kik is igazából a székelyek, mit tudunk Székelyföldről június 14-én szombaton, délelőtt 11 és kora délután fél 1 között, tehát 11-től 12.30-ig. Milyen elképzeléseink, hidelme, hiedelmeink vannak a székelyekről, mi ebből a valóság, hogyan látják, a székelyföldön élők magukat. A Néprajzi Múzeum székelyek örökség mintázatok szívű időszaki kiállítása, amely a Lisztünnet nemzetközi kulturális fesztivál részeként valósult meg 2024. október 15-e és 2025. augusztus 31-e között Magyarországon eddig be nem mutatott székelyföldi múzeumok által őrzött több mint 300 tárgyon keresztül 5 székelyföldi kurátor rendezésében keres válaszokat a kérdésekre, a látogatóknak nem mindennapi múzeumi élményt. Rendve. Tehát holnap kurátori tárlatvezetés a Székelyi című kiállításban Néprajzi Múzeum 11 és 12.30 között. Végül, de nem utolsó sorban egy műcsarnokbeli kiállításra hívnám fel a figyelmet, amely a közelmúltban nyílt meg. A műcsarnok ugyan nem tartozik szorosabban véve a Városliget projekthez. Ettől függetlenül ilyenkor nél, ezt idevettem, mint ahogy ajánlom természetesen a várában lévő mezőgazdasági kiállítást is. Különös tekintettel arra, hogy annak állítólag időkorlátja van, mert hogy rövidesen elköltözik. Péreli Zsuzsa gyűjteményes kiállítása látható a műcsarnokban. A kiállítás a hazai művészet kiemelkedő a Péreli Zsuzsa képzőművész munkásságának átfogó tárlata, amely a művész legjelentősebb alkotásait vonultatja fel. A csak részben követi a kronológiát elkülöníthető tartalmi és tiláris egységek mentén három tematikus termen keresztül tárja fel az életművet, majd további árnyaltabb témaegységek nyomán bontja ki a pálya kép sokrétű világát. Önök támogatott tartalmat. Láttak és hallottak a Városlégetet illetően. Jó reggelt kívánok! Réged, kívánok. Kis Ambrus főigazgató. Maga nem, hogy szürreális élmény volt, de nem igazán feltétlenül ez a legjobb Szóra, tegnap a hírtévé vendégszeretetét élveztem, és szóba került ez a gazdálkodj okosan. Uh -huh. Először is azt kérdezem öntől, mert én azt mondtam a tévedés minimális kaszkázatából, hogy ez valami marketing szakembernek jutott eszébe, tehát hogy én Latorcai csapát nem ismerem, de én azt feltételezem, hogy ezt úgy gondolták, hogy ez majd jó pofa lesz, hogyha ezzel áll elő. Gondolom ez volt a szándék. Igen. Egy, Egy nézőpont intézeti Férfiú, egy fiatal elemző hölgy és kondor Katalin voltak a vendégek rajtam kívül. Annak idején poszler úr, a Bölcsészkaron én jártam a szakra a jog mellett, filozofi a szakos voltam ott, és tőle származik az a mondás, messzeint szerint azért nem árt, hogyha a diásságot befolyásolja a téma ismerete. Én nem állítanám, de hát a másért nem, azért, mert hetente beszélgetek önnel, hát végül is valami megmarad belőle. Tehát ez nem pont olyan, mint az érettségi megtanulás, az ember másnapra már az össz, a mengyelejeféle periódusos rendszeres emlékszik. De hogyha ha azt kéne látni, hogy beleért, vagy őket, ugye szakembereknek lehetne mondani, hogy mire, mit tartanak jelentősnek ebből a mostani tárgyalássorozatból, illetőleg, hogy ez milyen módon jött létre, Hát, és gondolom, hogy amikor ön ilyen műsorokat néz, ha egyáltalán néz, vagy olvas összefoglalókat, mert talán írásban ez kevésbé jelentkezik, akkor lehet egy olyan érzése, hogy azért talán, hogyha orvoshoz megy, akkor ha valami beavatkozás van, akkor több papírral rendelkezik az orvos, mert amikor a térdét kezdi operálni, akkor azt mondja, hogy elnézés, de maga torokfájással jött. Nyilván nem néztem azt a de nem tudom, hogy a konkrét alapélménye az miből táplálkozik. Valószínűleg a nehéz témák azok az elemzőknek a képességét meg haladni. Legalábbis sok esetben ezt tapasztaljuk, de... Ha ön egyébként azt mondaná, hogy mit tartana ideálisnak, hogy egy átlag budapesti fejében, mondván, hogy ők mégisek ítélnek. itt élnek, mi élne -e Arról a helyzettel, azzal a helyzettel kapcsolatban, amivel kapcsolatban most egy tárgyalássorozat indult a kormány és Budapest vezetése között, miközben nincs átlag Budapest, de akkor az a mondat hogy szólna? Én mindig próbálom egy kicsit ezt a, és ez akkor nem egy mondat lesz, csak mondjuk egy körítés, hogy próbálom ezt a háztartás szintjére levinni, mert az, hogy az emberek ilyeneket csinálnak. Tehát van folyószámlájuk, ahhoz van hitelkeret, azt tudják, hogy vissza kell fizetni, azt is tudják, hogy ennek van kamatköltsége, tehát hogyha többet kell költni. Tudnak olyan dolgokat, amelyek az adókulcsra vonatkozik, tehát amikor én azt mondom, hogy a, miközben a 18-ban 3%-át vitték el, 3%-os adókulcs volt kvázi a szolidaritási hozzájárulásnak a iparőzési adóra vonatkozóan, akkor most már 31 tehát ezeket ugye nagyjából mindenki érti, aki, aki egy legalább egy minimális kis otthoni költségvetést kezel, és az a, az a mondatom, hogy, hogy mindenki gondoljon bele, hogyha ő el kell látni egy alapfeladatot, ami a háztartásának a működtetésé, kvázi életben tartása, és azt egységből meg tudta csinálni, úgyhogy egyébként nem tudott elmenni utána nyaralni, majd jön a valaki, jön a szomszéd, végrehajtó, teljesen mindegy, kis, azt mondja, hogy most próbáljuk ki, hogy akkor ezt most csináld meg 72 egységből. Um, És ha azt mondja, hogy eddig se tudtam elmenni nyaralni, nem tudtam kifesteni a fürdőszobát, de most már az áramszámlát se fogom tudni befizetni, akkor ugyanez az analógia keletkezett meg most Budapest esetében is. Egy oldalkérdés kis színes az ön családjában, ön vagy a felesége kezeli a közösségeit, vagy közösségeit? Közösen, tehát nincsen ez így megosztva. Amit mond, az ragyogó. Hiszen egyébként ugyanezt mondja a másik fél is. Csak a másik fél egészen mást mond. A másik fél azt mondja, hogyha egyébként olyan gondjai vannak a fővárosnak, mint amilyen gondjai vannak, akkor ugyan már 50 milliárdit, az 50 milliárd az honnan jött egyébként Rákos rendező kapcsán? Hát ugye ezt nem tudom, mert 2049-ig, tehát nem tévesztettem van Én... a számot, 2049-ig kell kifizetni. A vételárát rákos rendezőnek. Az 50? Az egyben 50 milliárd. Igen. Ebből mennyit fizetted ki a főváros eddigi a főváros cége? 12. 12 De én azt tudom mondani, hogy evel együtt a mostani szövegben az van, hogyha valaki egyébként olyan anyagi gondokkal küzd, mint a főváros, akkor az 50 milliárdért nem veszi meg rákos rendezőt. Tehát ugyanazt a történetet használja mint ön, és egy egészen más irányba viszi el. Én tegnap erről próbáltam beszélni, tehát hogy, hogy egyébként ez a pénz, amiből ezt kifizették, ezt nem használhatták volna másra, mert ugye ez nem a főváros pénze, de ez a Nézőpont Intézet munkatársát egyáltalán nem érdekelte. Nyilván, úgyhogy a narratív... narratívában van valaki, akkor nem fogják... De a könyvően, tény... mi az, hogy narratívában van valaki? Hát, hogyha én... Hát, hogy ő azt gondolja, hogy ez a valóság, hogy a gazdák, hogy okosan társasjátékkal le lehet írni egy városnak a költségvetését, mert az egy lágszámba jól hoz, akkor valószínűleg ebben a... Narratívában Jó, de a narratívában fogom... az olyan dolog, ami egy egyébként nem támaszkodik tényeken. Vagy a narratíva az más tényeken támaszkodik, mint a nem narratíva tény. A narratíván kívüli tény. Az honfoglaláskori mondáinknak nagyon nagy részének valószínűleg volt ténybeli alapja, a legelebb pici. Hogy utána ezek hogyan költöttek tovább, és ezek a ténybeli alapok hogyan vesztek el az idők során, nyilván már nem is tudjuk visszakeresni őket. Történelmi egy feladat, hogy megpróbálja visszafelé haladva eljutni odáig, hogy amikor az eredeti mond elhangozhatott, akkor mire gondolhatott a szóbeli költő. Szerintem itt is próbáljuk meg erre gondolni, de nyilván azt nem fogja tudni mondani most a mondai írója, akár a TV-be, akár a Facebookon Latorzai Csaba személyében, vagy előadásában, hogy hát igen, az önkormányzati rendszer finanszírozása el van rontva. Jó, csúnyán. Nem csak a fővárosban, egyébként a nagyvárosokban is. Az egyébként a kis településeken is, de azt azért nem akarom mondani, hogy olyan szinten én e, e, szakértője lennék, hogy a 5000 fő alatti. Magyar Települések Önkormányzati Finansziózási Ha pedig el van rontva, meg kell nézni, ki rontotta ezt el. Most kiírja a szabályokat nyilván a kormány és a parlament. Én nem várom el, hogy ezt most beismerjék ebbe a pillanatban bárki is hanem azt gondolja végig, és erre mondtuk, akkor nézzék át a számokat 82. alkalommal, csak ne hosszan csinálják ezt, hogy tűnk hosszan is csak közben beszéljünk arról, ez egyéb, hogyan lehet megoldani. A... Amiről szó volt, hogy hozzáférés kérnek a fővárosi cégek pénzügyi adataihoz, ez, ez egyébként a kormány a főváros hozzájárulása nélkül nem jutna hozzá? De hogy nem, hát az, a, ugye az az állam hozzájú, az állami számvevőszék jelenleg is nálunk van, most képletesen mondom, és vizsgál minket. Kiadott erről 2004. februárjában egy jelentést, kiadott erről 2025. májusában. Jelentő. 24 et mondtam, 2004-et mondtam. 2024. februárjában és 2025. májusában. De most is dolgoznak. Aztán a magyar államkincstár fele negyed évente, tehát negyed évente egy ilyen vastag adatlapot kell kitöltenünk, ahol tételesen, soronként be kell mutatnunk, hogy hogyan van, alakul a költségvetési érzedünk. Évente ennél még részletesebben nem csak a fővárosnak, minden önkormányzatnak ezt meg kell tennie. Tehát valójában ma már az adatalapú Kormányzás részekén ezeket szépen valaki letölthetné és kielemezhetni ezeket az, az anyagokat, vagy megkérdezni a az államokat. A szöveg, szemben, ami ez... elhangzott, ez valójában a tudatlanok számára van, mert egyébként a tudatlanok azt gondolják, hogyha ezeket az adatokat nem adja közre a fővárosi önkormányzat, akkor ehhez az állam nem jut hozzá. Nem tudom, hogy... Nyilván valamit mondani kell -e a nyilvánosságban, csak a gazdák, hogy okosan nem lehet elmondani, a társas játéknak a szabályot felolvasni mégiscsak unalmas lenne. Ebből a következően azt hiszem, hogy akkor ez volt a második bővített mondat, amit kitaláltak. De maga egyszer mondom, jöjjenek, nézzék meg, csinálják teljesen, hogy akkor ne az állami számban vőszik, hogyha nem bíznak bennük, akkor ne jöjj. Nem akkor ne az állam kincstár, nem bíznak bennük, akkor ne jöj. akkor valaki. Jöjjön, és nézze meg a számokat. Szívesen adunk neki egy adatszobát, vagy négyet, és dolgozzon. Igen, égen, volt szó ilyen adatszobáról. Még korábban a, a, a közvetlenül a önkormányzat megalakulása után, hogy legyenek ilyen szobák a, a minisztériumban. Csodálatos legyen. adatszobák legyenek, szépek. A kikit itt hívott meg? Tehát hogy jött létre az első találkozó? Hát a kormány jelentette be, ö, nem, sőt, praktikusan az volt az első lépés, hogy a szakszervezetek, akik ö, képviselik a, a Budapest családban dolgozó 27 ezer embert, ők írtak a miniszterelnöknek, illetve ezzel pározomusban a főprogramistának egy levelet, hogy hát ígyre jelenne a kormánynak aztól hozülnie a fővárossal, beszéljék meg hogy hogyan tudják biztosítani a közszolgáltatások legalább jelenlegi szintjének a működését, beszéljék meg, hogy hogy nem kerülnek beszélbe a munkahelyek, és mindezt mondják, a sz... írták a szakszeretek, lehet, hogy a tárgyalások légkörének megalapozása miatt a városházán kéne megcsinálni, mennyire gesztusértékű lenne, hogyha a miniszterelnök elfogadna a városházára. És ők nagyon szívesen kvázi moderálják ezt a beszélgetést, mint egy harmadik félként lehet, hogy nem erre, de ezt követően pár nap múlva, talán Szerden vagy Süzötökön ugye bejelentette a kormányinfón a kormány, hogy akkor kijelölték tárgyalásokra Gulyás Gergely minisztert, illetve Latorcai Csabát, aki Navarasi István miniszternek a helyettese, arra, hogy ezeket a tárgyalásokat részt vegyen. És aztán ennek nyomán jött létre a két találkozó, ahol, ahol asztalhoz ültek elsőkörben a felek. Mindöten. Szakszerzetek részéről nem, nyilván, de hogy igen. Tehát négyen voltak. Igen. Amit írt a szakszervezet, az mennyire volt egyébként közel a valósághoz. Közszolgáltatásoknak az el munkahelyek elvesztésétől való félelem. Abszolút, sőt, ugye ők érték is, hogy ne csak ö, ö, őket kerül, legyenek bevonások a folyamatban, hiszen ez a Budapesti és a az országos munkáltatói szervezeteket ugyanúgy érinti, hiszen ők a gazdaságot működtetik ö, a versenyszféra szempontjából, ezért egy rendkívüli főváros érdekezisztető tanács összehívását ezt a szakszereti oldalt, hogy hallgassák meg, hogy ott elmondhassa a munkáltatók is elmondhassák a véleményüket. Tehát amikor munkáltatóról beszélnek, akkor nem a fővárosi közszolgáltató cégek, fővárosi kö érdekegyeztető tanács. Igen. Ez ugye ez egy három oldalú testület, uh -huh. az egyik oldal a Országos Szakszereti Konfederációk, Magyar Szakszereti Szövetség, Liga, ÉSZT, SZEF, munkástanácsok. Remélem nem hagytam ki senkit. A másik oldalon pedig a, az Országos Munkadói Szövetségek, Magyar iparosok országos szövetsége, vállalkozók országos szövetsége az ő képviselői voltak jelen, hogy legyen egy tárgyalás arról, vagy legalább egy tájékoztatás arról, szerint szóval nyilván döntést nem tudunk hozni, hogy mi, hogy is működik a, a, mi is a jelenlegi helyzet, mi következik ebből, mi következhet ebből, milyen hatás van ez a budapesti gazdaságra, egyébként ebből következően az ország gazdaságára. Ugye azért erről is sokat beszéltem, hogy. Ugye azért tényleg az nem egy, egy szlogen a részünkről, hogy aki Budapestet a, a, a mélybe az Budapest magával rántja, mert a Budapesti gazdaság az meghatározó, kikerülhetetlen szereplője a magyar gazdaságnak. Ha mi nem tudjuk elvinni az utasok, a dolgozókat a munkahelyeikre, akkor ez a magyar gazdaság leállását vagy minimum megrecsenést okozza. <gül> és akkor ebből nem gazdasági elindulás, hanem hasraesés lenne az egész országban. Tehát hiába lenne nagyon lokálisan valahol egy kis gazdasági fellendülés, azt abban a pillanatban tönkre tenni egy ilyen. Szerintem ezt értek ez a kormány is. is. Ez, is lesz, hogy ez, ez már megtörtént. Ott a uh, nyilván mindekét oldal aggód nagyon erős megjutató mondokat, nem tudok továbbra sem mondani, tehát azon kívül, hogy egy alkalommal találkoztak a felek, ahol azt megállapították, hogy senkinek nem célja és érdekel Budapestet e, csődbelökni, de hogy ettől még azért e, a tehetetlenség erő az visz minket egy olyan pályán, aminek az lehet a vége, amit mindannyian szeretnénk elkerülni, tehát azért ezt meg kéne valahogy oldani, és... E, Hát ebben reménykedek, hogy ebben azért heteken belül valami megoldásra tudunk jutni. Nyilván van egy időpont, ami jön szembe velünk, ez a június 18-a, ameddig döntenie kell a bíróságonak az a jogvédelemről. Van egy második időpontunk a június 25-e, ahol a legalább a nyári hónapokra vonatkozó likviditási döntéseket a fővárosi közgyűlésnek meg kell hoznia, nyilván ha az ott nem sikerül, mert nincs ez közgyűlési többség, akkor ez egy nagyon erős kihívások elé állítja. Van egy likvidítási bizottság, az mi? E, azt múlt héten is beszéltünk erről, hogy ez minden nap... De ennek ez a neve? Ja, értem, igen, de igen, hogy... A, a, igen, nem, igen. Nem. Minden nap 11.45 jól nem volt pak... címkézre, oké. Okay, okay. Igen. Összejövünk, és akkor megnézzük, hogy a napi, eh, hogyan állnak a napi folyamatok, eh, előre tekintünk pár nappal, milyen likviditási szükségletre van. Milyen recet? döntésre volna szükség a közgyűlés részéről a mostani helyzetben? Azért ez mozgó célpont, mert nagy mértékben befolyásolja, hogy a, a bankokkal, vagy a, igen, tehát a, a, a, hogyan haladnak a tárgyalások a, a finanszírozó bankokkal, ugye ezeket most is e, e, folytatjuk, b, hogyan halad a kormányjal, folyószámlahitel, illetve az úgynevezett engedményezés. B, az engedményezés az mi? Az engedményezés az azt jelenti, ahogy 2023 óta görgetünk magunkkal egy az utolsó negyedévi finanszírozást, azt mindig következő év elején fizetjük ki, azt az utolsó negyedévi finanszírozást, a közösségi közlekedésnek, azt keresztelmi bankok előlegzik meg egy úgynevezett követelés átengedés keretében, vagy mm -hmm. Régen ez egy, egy jobb, fakturálás konstrukció volt, így akkor igen. a kulcs szóval szerintem már sokaknak ismerős idén meg kellett változtatnunk a konstrukciót, mert a jogszabályok is Igen. és ez nekünk ezt le kellett követnünk. És akkor van a harmadik, hogy a kúriai döntést nyomált. hogy ezek a tárgyalások? A bankokkal? Szerintem le tudjuk őket zárni, sikeresen nyilván ott is van egy feszültség attól, hogy akkor a, a, a közgyűlés hogyan dönt alapkérdésekben, mint például az, hogy egyébként a kúriai döntésnek megfelelően nekünk a költségvetést helyre kell tennünk, ugye? Igen. Ez sem újdonság, tehát be kell írnunk a kúria döntése alapján, Igen. be kell írni a szolidatáshozéles összegét teljes összegbe, a kiadási oldalon, a bevételi oldalon pedig szerepeltet hettjük. Igen, a követeléseket. A követeléseket, tehát egy technikai módosítás. Ha ezt elfogadja a közgyűlés, akkor nyilván a a, a Mi van, szólne a... ellene? Szerintem Va, semmi, de... Bizottsággyűlés addig lesz? Hát nyilván lesz, tehát ugye ezek normál módon beterjesztjük jövő héten szerdán az előterjesztés, ugye az rákövető héten van közgyűlés, előtte két napban üléseznek a bizottságok. Akkor már lehet látni, vagy nem feltétlenül, hogy hogyan dönt a közgyűlés? De... Hát az eddigi tapasztalatom alapján nem lehet látni. Tehát, hogy a, valamit érezhetek, sejthetek, de, de azért nem vagyok benne ilyenkor biztos most már, hogy, hogy a bizottsági hozzászólások, a bizottsági szavazások, azok korrelálnak-e bármilyen szempontból a közgyűlési? A közgyűlés egyébként akarva akaratlanul be tudja dönteni Budapest? Abszolút. Persze. És ez lehet politikai cél? Nem hiszem. Az, az, hogy ki mit ebbe a történetben, nyilván ez egy fontos dolog, mi ezért, hogy készen állunk bárkivel eh, egyeztetni, hogy értsék meg, hogy mi a helyzet, ezért volt szintén fontos a bizottságülés, ahol egyébként legalább a bizottság azt kimondta, két összevont bizottsága, kö... ebből a szempontban jó, jó reprezentálta a fővárosi közgyűlés összetételét, hogy ezt hatékonyságjavítással, meg a bevételek növelésével, meg kiadások csökkentésével, ezt a problémát nem lehet Pertában. kezelni. És hogyha ezt kimondtuk, akkor utána nem kezdjük el hiúábrántba hajtani magunkat, hogy egy kicsit lekapcsoljuk a villanyt, kevesebb margarint az idős otthonokban a zsömlére, vagy a, a kicsit nagyobb fél homályban rendezzük meg az előadásokat a színházakban, akkor ez a, ezzel az ügy megoldható lenne. Most nyilván három olyan blödséget mondtam, amit természetesen nem merült fel, vagy legalábbis még nem hallottam a egyetlen frakció részéről sem. Csak azért mondom, hogy ezeket lehetne asztalra tenni, de ezek nem megvalósítható részek. De nyilván felmerülhetne, hogy a közösségi közlekedés az ne akkora méretű legyen, mint most, ne olyan sűrűségű legyen, mint most, de ezzel olyan kárt okozunk, amit utána nem tudnak reprodukálni, vagy visszafordítani a későbbiekben, és azért ez egy fontos, hogy ez nem egy, ez a finanszírozási rendszer probléma, ez nem egy egyszeri probléma. Tehát ha ezt re rendszer szinten nem oldjuk meg a kormányjal, akkor ez jövőre is ugyanúgy elő fog állni. Igen, ez egy, ez egy jó felvetés, hogy vajon ami most zajlik, az egy mechanizmust fog létrehozni, vagy ez egy egyszerű tűzoltás lesz. Um... Egyszerű tűzoltással az a baj, hogy azt gondoljuk, hogy akkor itt csak arról van szó, hogy a főváros túlköltegezett fejlesztési oldalon, és nem tudja kifizetni mondjuk kvázi Igen. a számlákat, na, akkor most gyorsan adunk neki pénzt, kifizeti a számlákat, és megyünk tovább. De egészen biztosan mondom, hogy ha ez a fajta szolidaritási hozzáállás marad, és ez a mértékű kötelező feladatoknak a támogatása marad, akkor ebből jövőre nem lehet más Persze alkot, mint idén. Persze. Tehát ugyanúgy előállítodik ez, ez így van, de amikor uh, a latarcai Csaba azt mondta, hogy két feltétel van. Először is ugye, amikor azt mondja, hogy Karácsony Gergely és a tiszapárt koalíciója az önmagában... Ez egy politikai termék a részükről, én értem, ezeket biztosan meg kell futni, ezeket a köröket, mert különben nem lesznek sikeresek ezek a Facebook posztok. Ezeket nem foglalkozom. É, igen. Figyeljen, én értem, hogy ön nem foglalkozik vele, és azt is értem, hogy én hiába valóan foglalkozom vele, de én nem tudok vele nem foglalkozni. Előbbre jutunk-e azzal? Igen, azt is megmondom, hogy miért. Mert ezek olyan dolgok, amelyek közben önben nyomot hagynak, csak ön ezzel nem foglalkozik, mert optimalizálja a tevékenységet, és tudja, hogy nem fog beérni a célba, hogyha ezekkel törődik. De én látom az ő lelkén azokat a sérüléseket, amelyeket ez vagy más események okoznak, és amelyek hosszú távon kihadnak az ön tevékenységére, nem feltétlen most a tárgyalások alatt. Az igazság az, hogy az én igazi erőm az nem a hajamban, hanem az emberekkel való törődésben nyilvánult meg, függetlenül attól, hogy ez egyébként, akik néztek, hallgattak engem, mekkora tetszést váltottam ki, mert a kiderült, hogy ezek egyébként, tehát hogy ez, ez és a tudjátom, kívül más olyan nagyon nem művelt, ezt ön tapasztalta is, volt, hogy köszönte az esetek zömében, nem kért belőle, mert ugye egy szemérmes alkat, de ezek a ezek a mozzanatok, ezek jelentőséggel bírnak, hiszen egyébként nem a jelentőséggel, akkor nem így fogalmaznának. Ennyi. További is azt gondolom, hogy a Facebook posztban biztos vannak olyan kötelező elemek, amiknek bele kell kerülni egy kormányzati megszólás. te nem foglalkozok vele, tehát hogy a, egyrészt a, ha a tárgyalópartnert az általa kitett Facebook posztok és videók alapján ítélném meg, akkor nehezebben haladnánk a tárgyalásokon. Oké, okay. nem így teszem. Rendben van, tudomásul vettem. Ugye azt mondja, hogy sürgőssége alkoson törvényes fővárosi költségvetést, ez a közgyűlésnek adott. törvényes a költségvetés, nem mindegy, igen. A másik az át kell világítani a fővárost, ez pedig, Aj, hát le. ez egy bullshit. De hát az előbb mondta, hogy ez, ez, ez egy olyan dolog, amivel kapcsolatban minden rendelkezésre áll. Tehát de Legyen. Ha valaki másra akarja, mint akik eddig csináltak, akkor azoknak... De azoknak gondolja, van. hogy ez eddig nem volt meg. Micsoda? Hát az átvét, tehát, hogy minden rendelkeket. Nem ismertjék ezeket, Igen. Aztánom, hogy biztos, hogy is Hát beszéljük. akkor meg... De... Most... Mi történik egy ilyen megbeszélésem? Ha utolat sikeres vagy sikertenek a megbeszélések, akkor nagyon szívesen beszélek róluk. A... Nyilván megtőrizve azért azoknak a Furcsa módon intimitását, mert akkor lehet haladni egy ilyen dologba, hogyha azért az emberek komolyan merik verni egymást. Én nem fogom sem most, sem a következő napokban biztosan kommentálni. Tehát amíg az itt vagyunk, addig mi nem fogunk üzengetni a tárgyalóasztón kívül. Tehát ők megteszik önök, nem? Ez egy ilyen. Uh -huh. Mennyi időn belül kell előtt jutni? Hát, szerintem azért a. Mit nevezünk eredménynek? Hát ugye az én koordinátorendszeremben az eredménye az, amikor legalább azt tudjuk, még ha nem is kodifikálta le a kormány, vagy nem kodifikáltuk le közösen, tehát nem lett belőle egy jogszabály, vagy hogy? támogatási szerződés, hogy ez hogyan fog rendszer szinten a továbbiakban működni, és nem az, hogy egyel aréptoljuk a problémát, és megpróbáljuk... De mi hogyan fog keresni. rendszer szinten működni? Budapest finanszírozása. Erről beszéltünk. De ugye ennek jelenleg van egy módja, ami hát egy nagyon sajátos módja, de ha ezen a kormány változtat, akkor Facebook post ide, Facebook poszt oda, azt valahogy úgy kell megfogalmazni, hogy az a részükről ne keltsen olyan benyomás, mintha egyébként vereséget szenvedtek volna, mert ugye nyilvánvaló, hogy így nem de marad... most, most. most a kommunikációról beszélünk. Én, Szerintem van a fontosabb a hashtag, a, a hashtag. valóság. Rendben van, ebben és nem utána, fog önne. megoldottuk, akkor utána nagyon fontos, hogy tényleg a kommunikációt is Jó, Rendben van, felejtsük el. Azt kérdezem Öntől, hogy ez a jelenlegi állapot, ha így marad, és ezek az inkasztok ezek folyamatosan jönnek, ez mennyi ideig tudja azt a létezésből, és ugye közben azért nagyon vicces az egész, mert ugye arról beszélünk, hogy folyik -e a víz, és lesz-e közvilágítás. De közben olyan dolgokról nem beszélgetünk, hogy a Rákóczi út milyen állapotban van, egyeveg a fele. De a hidak állapota, a felüljárók állapota, tehát azért ugye én még emlékszem arra a klasszikus időszakra, amikor a Kejfejancsi támogatója volt az állami autópálya kezelő részvénytársaság, minden héten beszélgettünk vele, és volt egy Páfai Antal nevezetű műszaki vezérigazgató helyettes, aki elmondta, ez ugye még talán egyesi kormány alatt volt, hogy ez mennyire fontos, hogy mennyi az amortizációs költség, és hogy ezeket ők rendszeresen megkapják. Ugye nagy autópályafejlesztések voltak, nagy amortizáció. Tehát hatalmas szó aztán egyszerre csak beállt az a helyzet, amikor pedig nagyon rövid időt telt el, amikor az amortizációnak megfelelő összeget már nem kapták meg, mert az elején ideáltipikus eset volt, és gyakorlatilag olyan volt, mintha minden pontosan úgy menne, hogy ez a nagykönyvben meg van írva, de én még azzal a szemlélettel szembesültem, hogy ez így kopik, akkor ennyit kell rá költeni. Ez a fővárosban bizonyos műtárgyakkal kapcsolatban, vagy a műtárgyak zömmével kapcsolatban abszolút nincs így, és ezekről megfeledkezni épp úgy nem lenne ildomos, mint ahogy a tömegközlekedés leállításával kapcsolatos problémákról sem. De ezek nem egymással szemben, hanem egymás mellett is van. Persze. Tehát ja azt mondtam, hogyha nincsen híd, akkor nem tud rajta közösségi közlekedés lenni. Mint ahogyha nincsen közvilágítás, akkor nem járhatnak a hidakon, éjszaka az autók, ezekkel le kell állítani olyankor a forgalmat, tehát hogy ezek egymással összefüggő történetek. Igen, e, amikor én arról beszélek, hogy folyik-e a víz, közvilágítás van-e, idős otthonokban tudunk-e béreket fizetni, e, akkor, akkor a napi működésről beszélek, és nem, valóban nem szabad megfelelkezni, hogy már régen a Petőfídnek a felújítását kellene csinálnunk annak érdekében, hogy ne e, dráguljon napról napra annak a költsége, hiszen és ezt szintén mindenki egy háztartásból tudja, hogyha Jézus. hagyja, hogyha hagyja, hogyha, hogy a e, valaki, hogy a e, nem tudom, a fürdőszobájában a, a vakolat uh, húljon lefele, és azt mondja, hogy jó, jó, jó, majd meg fogom csinálni, akkor annál drágább lesz annak a, a javítása, illetve annak a uh, helyreállítása, uh, minél inkább hagyja ezt a, a dolgot. Ugyanez igaz az utak esetében is, minél inkább uh, hagyjuk, hogy ez uh, rosszabb állapotba kerül, annál drágább lesz a fajlagos költsége. Tudjuk. Tehát nem arról van az, hogy ne tudnánk ezeket a problémákat, hanem arra van, hogy a, a Petőfi Híd esetében nem tudjuk még a tervezési költséget se előteremteni, mert mindent arra kell elköltenünk, hogy a napi működést biztosítani tudjuk. És mi, mi fog történni? Nyilván ez az az út, amit soha nem próbált kis szerencsére egy ekkora város, és nem is nagyon tudjuk modellezni, azt tudjuk, hogy egy pillanatban elfogy a pénz, amit utalunk a közszolgáltatások működtetésére, ők nem tudják finanszírozni a beszállítóikat, nyilván a véreket pontig fizetik, kérnek a, a, a, a, a, a, a halasztást a naftól az adókra, járulékokra, amelyekre lehet, és aztán onnantól kezdve egy kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek a cégek, hiszen a beszállítóik mondhatják ezt egy pont után, hogy a ők nem visznek innentől kezdve üzemanyagot, nem biztosítanak villamos energiát számukra, és ebben az esetben az alapműködés áll le. De nem tudjuk, hogy mi ez a folyamat, mikor jön el, mikor van az, hogy valaki kezdeményez az adott cég ellen a tartozások miatt, de szerintem ezt ne is próbáljuk ki, ezért próbáljunk meg minél előbb megállapodni. Ez a két személy alkalmas Ugye például a Nemzetgazdasági Minisztérium az, amely egyébként ugye a fővárossal kapcsolatos pénzügyek zömét, hozzátéve a szolidaritási hozzájárás és így tovább, ezeket kezeli. Pénzügyi szakember egyik oldalon van az ön, de a másik oldalon... Ez, ezeket az információkat átadják, és akkor aztán dönt egy másik grémiumot, hogy akkor mi a teendő, vagy hogy képzeljél ezt el? Hát a kormány teljes mandátumot adott jól láthatólag a tárgyalásokhoz a két a miniszternek, illetve a miniszterhelyettesnek, nyilván nekik is vannak háttérben a szakértők és aparátusok, bármikor tudnak ők is beszélni a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Ne, szerintem nem ez határozza meg a tárgyalásoknak a kimenetelét, hogy kiket jelölt ki a kormány. Az a fontos, hogy a kormány mandátumot biztosított számukra arra, hogy tárgyalásokat folytassanak és megegyeznek. Ja, millió egyéb dolog van még, de én azt kérdezem öntől, hogy mi az, amit ön fontosnak talál. Azért az elmúlt egy hétben nyilván ez határozta meg. Hát a, a, a, kapcsolatban, a minden van. a kúria döntés, aminek oh. azért nem kis jelentősége van. Igen, ugye ezért egy érdekes helyzet állt elő, hogy a rendőrség betiltotta, a kúrja most már második alkalommal igen. dobta vissza új eljárásra. Ami ugye, érdemi módon ráadásul. Igen, ugye, ami azért sajátos, mert a gyülekezési törvény alapján, ha jól értem, ilyen jogintézmény nincsen, tehát a kúrjának, vagy azt kellett mondani, hogy egy helyben hagyja a rendőrségi tiltétást, vagy megfordítja ezt a döntést, azt, hogy új eljárás, tehát ez nem közigazgatási hatósági eljárás, hogy visszaadni nekik, hogy akkor a eljárási cselekmény miatt folytassanak egy újat. Hát láthatólag azért ez egy érdemi feladványa a magyar jogrendszernek, hogy hogyan kell egy politikai kívánalomnak megfelelni, de továbbra is azt tudom mondani. De hogy másodszor fordult el, ez azt mutatja, hogy azért a rendőrség lassan tanul. Hát, Hiszen a hivatkozás ugyanaz? Igen. Nyilván ezt nem fogom minősíteni a rendőrség munkáját ebbe a dologba, hogy miért ilyen döntéseket hoztak már második alkalommal. E, azt tudom mondani, hogy továbbra is, hogy június 28-án lesz Pride Budapesten. De ezt én nem említettem, van-e olyan, amit ön? Mondom, azért alapvetően tényleg az határozza meg a, most az elmúlt napokat, és szeretek behozni ettől eltérő témákat, de de most tényleg az a pénzügyi helyzet, illetve az ezzel kapcsolatos operatív teendők azok, amik inkább felülírnak mindent, hiszen nagyon furcsa lenne, hogyha úgy hoznánk most hosszú távú döntéseket bármilyen közpöltikai ügybe, hogy egyébként a napi működésben van most egy erős küzdelmünk. 50 hány milliárdnál tart most a folyószálló? Hát azzal, hogy, a hogy akkor befékeztünk Igen. egy nagyon nagyot, ezért legyen. most mínusz 30 milliárdba vagyunk, de hát azért nem azt jelenti, hogy meg, tehát az, hogy nem fizettünk ki számlákat, vagy áttoltunk számlákat, ez nem azt jelenti, hogy ezek a számlák elillantak, és hogy ezeket nem kell kifizetni, csak likviditási Mondjon levegőt. Mondjon csak egy példát, hogy mi az, ami nincs kifizetve. A, ugye ez, a nagyon nagy részünk az a fővárosi közszolgáltató cégek felé fizetett úgynevezett közszolgáltatási díj. Ja, ez az, amit neki kell kikalkulálni. És, igen, és akkor nekik adjuk oda, és ő adja a b fizet, bért, járulékokat, dologi költségeket, tehát mondjuk villamos energiát, nem tudom, és mi most azt mondtuk, hogy ahol láttuk, hogy még egy picit lehet rajtuk csavarni, mert a folyó, saját folyószámla a hitel keretükben még valami belefér, akkor csavartunk együtt, csak ugye ezért nem jó játék abban a szempontból, és nem is játék. És azért nem, értem, hogy Facebook poszban jó egy gazdálkodjokosannal villogni, mondjuk az a az egyik pozitív jel, hogy a gazdálkodjokosatban nem lehet csődbe menni, a monopoliban viszont lehet. Prostát válaszoltak. De valamiért ez a fixációjuk volt a gazdálkodjokosa. E, ugye aki emlékszik, azért az a rendszerváltás előtti korszaknak volt a monopolia, e, és nem feltétlenül a... E, Jól írja le ezt a helyzetet, de most, ha már ők ö, jöttek ezzel a játékkal, akkor erre tudom azt mondani, hogy ö, ez tényleg ez nem játék ez a, ö, egy város közszolgáltatásének a működtetése, ö, és hogyha a végén az kifutunk a számlából, akkor ez nem, le, nem olyan, hogy akkor lépj vissza a három mezőt, és ö, következő körből kimaradsz, ennél azért a gazdaságra sokkal komolyabb következményekkel jár ez. Jó, egy meghívott keresek, de azt nem fogom, talán akkor nyilván lényeges. Jó, oké. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Jövő hétem. Egyenik. Kelemes hétvégét.